представляє вашій увазі роман Гюстава Флобера «Пані Боварі» «Побут провінції». Частина перша – Розділ перший Ми сиділи за уроками, коли ввійшов директор, а за ним новачок, одягнений не по формі, та служник, що ніс велику парту. Хто був задрімав, враз прокинувся, і всі схопилися на ноги, ніби щойно відірвавшись від занять. Директор зробив нам знак сідати, і, звертаючись до вихователя, сказав півголосом «Ось вам новий учень, пане Роже!» Він вступає до п'ятого класу, але якщо виправдає себе добрим навчанням і поведінкою, перейде до старшого, де йому належить бути за віком. Новачка посадили в кутку під дверима, і роздивитися його було не так просто. Це був сільський хлопчина років 15-ти, і на зріст вищий одна з усіх. Волосся в нього було підстрижене в кружок, як у сільського Паламарчука – Сам він мав вигляд якийсь серйозний і водночас дуже збентежений. Зелена сукняна куртка з чорними ґудзиками була тісновата йому під пахвами, хоч хлопець і не був плечистий. З-за карвашів висувалися червоні руки, не звиклі до рукавичок. Штани жовтуватого кольору були високо підсмикнуті на підтяжках, і з-під них виглядали сині панчохи. На ногах були підбиті гвістками Погано вичищені, грубі черевики. Почали питати уроки. Новачок слухав усі відповіді з напруженою увагою, не наче проповідь у церкві, не наважуючись навіть спертись на лікоть чи закинути ногу на ногу. Коли у другій годині продзеленчав дзвоник, вихователь мусив нагадати йому стати з нами у пари. У нас було заведено, заходячи до класу, кидати кашкети на підлогу, щоб рукам було вільніше. Причому найбільш класним вважалося пошпурити кашкета ще з порога попід лавами аж до стіни, збиваючи густу полюку. Чи новачок не помітив цієї процедури, чи не посмів проробити її? Досить, що молитва вже давно скінчилася, а він усе ще тримав свого кашкета на колінах. Це був головний обір мішаного стилю, що поєднував у собі ознаки гранадерської шапки, уланського ківера, фетрового капелюха хутряного картуза і нічного ковпака. Словом, одна з тих неоковирних речей, нема потворність яких не менш промовиста, ніж обличчя ідіота. Овальної форми, випнутий на китовому вусі кашкет, починався обідком із трьох кобоскуватих валиків. Далі йшла червона околичка, поціцькована оксамитовими та смужковими ромбиками – над нею мішкуватий верх, увінчений картонним многокутником з хитромутрим стрічковим гаптуванням. На довгому тоненькому шнурочку таліпалася сухозлотна китиця. Кашкет був новенький, козирок аж вилискував. «Встаньте!» – сказав учитель. Хлопець устав. Кашкет упав додолу. Весь клас засміявся. Він нахилився і підняв кашкета. Сусід підшторхнув його ліктем. Він упустив кашкета і підняв його ще раз. «Та годі вам возитися з тією каскою!» – сказав учитель. З нього був неабиякий дотепник. Учні вибухнули дружнім реготом. Бідний хлопець зовсім розгубився. Він уже не знав, чи йому тримати кашкета в руці, чи кинути додолу, чи одягти на голову. Нарешті він сів і поклав його собі на коліна. «Встаньте! – повторив учитель. – І скажіть мені ваше прізвище!» Новачок, затинаючись, промимбрив щось невиразне. «Не чую!» Знову почулося те саме невиразне бурмотіння, заглушене гигиканням учнів. «Голосніше! – гукнув учитель. – Голосніше!» Тоді новачок, набравшись духу, роззявив рота аж до вух, і загорлав відчайдушно, мов кличучи когось здалеку. «Шанбоварі!» У класі щенився неймовірний гамір, що наростав ляскучим кресцендо. «Ми гигикали, тюкали, тупали, верещали! Шанбоварі! Шанбоварі!» Потім він потроху розпався на окремі голоси і довго не міг ущухнути схоплюючись раптом то в одному, то в другому ряді, або пирскоючи тут і там стримуваним смішком, наче не до кінця загаслий фейерверк. Та ось під градом штрафних завдань порядок у класі потроху встановився, і вчитель розібрав нарешті слова «Шарль Боварі», примусивши новачка продиктувати собі ім'я та прізвище, проказати по складах і перечитати цілком – а потім звелів бідоласі сісти на ослячу лаву під самою кафедрою. Хлопець хотів був іти, але тут же нарішуче зам'явся на місці. «Чого вам?» – спитав учитель. «Так, кажь, бо я скопочав новачок, розгублено розглядаючись навколо себе». «П'ятсот рядків у сьому класу!» Цей лютий викрик, подібно до Юпітерового квос-его «Ось я вас!» Угамував новий вибух «Та заспокойтеся ви кінець кінцем», – додав обурений учитель І, вийнявши з-під шапочки хустку, витер спітніле обличчя «А ви, новенький, провідміняйте мені двадцять разів письмово «ридикулус сум» Я смішний!» І вже лейдніше додав «Кашкет ваш ніде не дінеться, знайдеться потім» Нарешті все втихомирилось. Голови посхилялися над зошитами, а новачок просидів цілі дві години у зразковій позі, хоч нараз йому в обличчя летіли галки з жованого паперу, спритно кинуті з кінчика пера. Він тільки втерся рукою і весь час сидів непорушно, не піднімаючи очей. Увечері, коли ми робили уроки, він вийняв з-під парти на рукавники, розібрав свої речі Ретельно в собі папір. Працював він сумлінно, шукаючи в словнику кожне незнайоме слово. Якщо його і не перевели до нижчого класу, то тільки завдяки його постійній старанності. Граматичні правила він знав непогано, але зі стилем явно не давав собі ради. Початки латині він вивчив у сільського священника, бо батькам жаль було грошей віддати його раніше до коледжу. Батько його... Шарль Дані Бартоломе Боварій служив колись військовим фельдшером, але десь близько 1812 року прошпетився у призовних справах і змушений був залишити службу. Тоді він скористався своєю вродою, щоб підчепити зльоту льоту посах у 60 тисяч франків, який давав за своєю дочкою торговець головними уборами. Дівчина була без пам'яті від його фігури, Красень і говорун, він хвацько дзенькав острогами, носив пишні вуса й бакенбарди, хизувався дорогими перснями, одягався в яскраві кольори, завжди маючи вигляд бравого вояки і манери розв'язного комівояжера. Одружившись, пан Боварій жив два чи три роки на жінчані кошти. Добре обідав, пізно вставав, курив з довгих порцелянових люльок, бував щовечора як не в театрах, то в кав'ярнях. Потім тесть помер, лишивши йому спадок якусь мізерію. Боварі обурився, пустився сам у фабричне виробництво, мало не вилетів у трубу і виїхав на село, де сподівався показати себе. Але і в землеробстві він тямив не більше, як у виготовленні ситцю. Коней одривав від польових робіт, бо любив кататися верхи. Сам пив свій сидр пляшками, замість продавати його бочками». Сам поїдав кращу птицю зі свого двора, а смальцем, що давали йому свині, шмарував свої мисливські чоботи. Похазяйнувавши так деякий час, він махнув рукою на свою господарську діяльність. І ось за двісті франків річної платні він найняв собі в одному селі, на межі Ко і Пікардії, якусь чи то ферму, чи то садибу, і, маючи 45 п'ять літ одроду, Окопався в ній, досадуючи на свої невдачі, кланучи свою долю, заздрячи всім на світі. Він казав, що розчарувався в людях і вирішив дожити віку в спокої. Жінка його колись душі в ньому не чула. Вона любила його якоюсь рабською любов'ю, і це ще більше відштовхувало його від неї. Замолодо весела, жвава і привітна, під старість вона стала дражливою, плаксивою, нервовою. Так вино, видихаючись, береться оцтом. Скільки вона перестраждала, без карг, без докорів, бачивши, як чоловік бігає за сільськими дівками, як він приходить вечорами додому з якихось вертепів, гідко сопучи з переїду і з перепою. Але потім у ній заговорила гордість. Вона вже не плакала, гнітила лють на серці, замкнулася в німому стоїцизмі, який не зраджував її до самої смерті. Завжди вона кудись бігала, про щось клопоталась, ходила до адвокатів, до голови суду, не забувала термінів сплати по векселях, домагалася відстрочки. Вдома так само не гуляла, шила, прала, прасувала, давала лад робітникам, платила по рахунках, а її чоловік тим часом і гадки не мав. Сидів собі коло коминка, пихкаючи люльку та, знає, цюркаючи в попіл. А коли й прокидався своїй буркотливої напівдрімоти, то лише для того, щоб уразити жінку якимось прикрим словом. Коли в неї знайшовся хлопчик, його довелося віддати мамці. А коли малюка забрали знову додому, його стали пестити, мов якогось королевича. Мати напихала його солодощами, батько дозволяв йому бігати босоніж, із глибокодумним виглядом філософа говорив навіть, що хлопець міг би ходити й зовсім голий, як то бачимо у звірів. Всупереч материнським турботам батько висував свій ідеал мужнього дитинства, згідно з яким він гадав виховувати сина. Йому хотілося, щоб хлопець виростав загартований по-спартанському – тому він клав його спати в нетопленій кімнаті, привчав хлистати ром і глузувати з релігійних процесій. Проте сумирний від природи хлопчик погано засвоював батьківську науку. Мати завжди тягала його за собою, вирізувала йому малюнки, розповідала казки, виливаючи перед ним у нескінченних монологах свої журливі веселощі, свої лепетливі пестощі. Самотня в житті вона перенесла на синка всі свої знебулі, розвіяні амбітні мрії. В думці вона вже бачила його дорослим, гарним, розумним, на службі, в міністерстві шляхів або в суді, на якійсь високій посаді. Вона навчила його читати і навіть співати кілька романців під акомпанемент старенького фортепіано. Проте пан Баварій мало дбав про науку, і говорив, що все це ні до чого Звідки вони дістануть грошей, щоб віддати хлопця в казенну школу Купити йому посаду або пристроїти до торгівлі Зрештою, не будь плохий, то й так виб'єшся в люди Жінка тільки губи кусала, а синок тинявся десь по селу Він бігав за орачами у поле, ганяв грудками гратів Рвав понад ровами шовковицю Пас із хворостиною індиків, ворушив сіно, лазив по лісах, в дощову годину грав у класи на церковній паперті, а по великих святах просився в паламаря подзвонити трохи в дзвони. Повисав усім тілом на товстій вірьовці і шугав із нею вгору. Отак він і ріс, як молодий дубок. Сильний, здоровий, кров з молоком. Коли хлопцеві сповнилось 12 років, Мата домоглася, щоб його взяли вчити. За цю справу взявся кюре. Але заняття були такі короткі і нерегулярні, що пуття з них виходило мало. Вони відбувалися прихапцем, здебільшого на ходу, в ризниці, коли випадала вільна часина між хрестинами та похоронами. Бувало, що кюре присилав за учнем після вечері, якщо йому нікуди не треба було йти. Він заводив хлопця до себе в кімнату, Обидва сідали до столу Навколо свічки літала мошва і міль Було жарко Хлопець починав клювати носом А незабаром задавав хропака Вже й добродушний учитель роззявивши рота І згорнувши руки на животі Часом священник Вертаючись із треблами Від якогось хворого Ловив пустуна шарля серед поля Вичитував йому добре І щоб не втратити нагоди Загадував йому про відміняти яке-небудь латинське дієслово тут же, під деревом у холодочку. Урок тривав недовго. Або дощ піде, або знайомий чоловік нагодиться. Зрештою, наставник був завжди задоволений свого учня і навіть говорив, що в цього юнака непогана пам'ять. Такої освіти було Шарлю замало. Мати поставила питання руба. Батько не заперечував чи йому совісно стало, чи просто набридло сперечатися. Вирішили тільки почекати ще рік, нехай хлопець сходить до першого причастя. Минув той рік, минуло півроку, і Шарля таки віддали до Руанського коледжу. Батько сам одвіз його до міста наприкінці жовтня, на свято Ромена, коли там починався ярмарок. Зараз ніхто з нас не міг би пригадати чогось особливого про Шарля Боварі. Це був хлопець як хлопець, поміркованої вдачі. На перервах він грався, в належний час робив уроки, на класних заняттях уважно слухав, в дортуарі добре спав, у їдальні їв з апетитом. У вільний час він ходив до купця залізняка на вулиці Гантері. Той брав його з інтернату раз на місяць, у неділю, коли крамниця була вже зачинена, і посилав гуляти у порт, подивитися на кораблі, а рівно о сьомій годині вечора приводив його назад до коледжу, якраз на вечерю. Щочетверга Шарль писав увечері довго листа додому, до матері, писав червоним чорнилом і запечатував трьома обладками. Потім брався повторяти по конспекту історію або читав обшарпаний том Анахарсіса, що валявся в кімнаті для занять. Під час прогулянок він розмовляв із служником, що був, як і він, із села. Завдяки своїй старанності він завжди був у числі середніх учнів, а одного разу навіть вийшов на перше місце з природознавства. Але в кінці третього року навчання батьки забрали його з коледжу, щоб він студіював медицину. Вони були певні, що на бакалавра Шарль підготується самотужки. Мати напитала йому квартиру, невеличку кімнату на п'ятому поверсі, у знайомого фарбаря на вулиці Одеробек. Вона домовилась із хазяїном про харчування, придбала синові меблі, стіл і два стільці, привезла з села старе ліжко з вишневого дерева, купила чавунну грубку з запасом дров, щоб бідна дитина не мерзла. І через тиждень поїхала додому, суворо наказавши синові поводитися як слід, шануватися, адже він тепер порядкуватиме сам собою. Познайомившись із програмою занять, Шарль довго ходив як очманілий. Курс анатомії, курс патології, курс фізіології, курс фармацевтики – курс хімії і ботаніки, і клініки, і терапевтики, не кажучи вже про гігієну і енциклопедію медичних наук. Всі ці незрозумілі логії та ефтики здавалися йому ніби дверима до якогось храму, оповитого таємничим мороком. Він не тямив нічогісінько, хоч як уважно слухав викладачів, а проте намагався працювати. Позаводив загальні зошити для всіх дисциплін – Відвідував усі лекції, не пропускав жодного клінічного заняття Він виконував свої щоденні завдання, як та коняка, що крутиться з зав'язаними очима на топчаку і сама не знає, що робить Щоб у сина не було зайвих витрат, мати передавала йому щотижня по шматку смаженої телятини Уранці, повернувшись з лікарні, він снідав м'ясем, тупаючи ногами, щоб зігрітися Потім треба було бігти на лекції, в анатомічний театр, у лікарню і вертатися додому через усе місто. Увечері, пообітившись як так у хазяїна, Шарль ішов до себе на гору і знову сідав за науку біля розжареної грубки. Змокла одежа аж парувала на ньому. В погоже тепле літня надвечір'я, коли вулиці порожніють і служниці виходять за ворота пограти в м'яча, він розчиняв вікно і спирався на лудку. Прямо під ним, граючи жовтими, фіалковими і синіми тонами, поміж мостами і решітками набережної протікала річка, що робила з цієї частини Руана якусь невдалу карикатуру на Венецію. Денеде над водою сиділи на опочіпках робітники, мили руки. На жертках, що стирчали з горищ, сушились мітки бавовняної пряжі. А перед ним, над дахами будинків, даленіло безхмарне небо, і червоно сідало сонце. Ех, яка краса тепер там, у селі, яка приємна прохолода у Буковому Гаї! І Шарль широко роздував в Ніздрі, ніби вдихаючи далекі любі пахощі рідних полів. Він аж змарнів тут, витягнувся, обличчя його набрало сумовитого виразу, і від того стало майже привабливим. Через деякий час він майже забув свої добрі наміри. Спочатку випадково, з неуважності, пропустив демонстрацію хворого, другого дня не пішов на лекцію, а там і зовсім махнув рукою на заняття, добравши смаку в безділлі. Він унадився до шинку, став грати в доміно. Сидіти щовечора в неохайній харчевній, і стукати по мармуровому столику кісточками з чорними вічками здавалося йому якимось дорогоцінним актом незалежності, що підносив його у власних очах. Це було для нього ніби вступом у світ, першим зіткненням із забороненими втіхами. Входячи до шинку, він брався за клямку з майже почуттєвою насолодою. Стримувані доти-нахили прорвалися на волю. Він виспівував на товариських гулянках веселі куплети, захоплювався піснями баранже, навчився робити пунш і нарешті спізнав таємницю кохання. Не дивно, що з такою підготовкою Шарль стріском провалився під час випускних екзаменів на звання санітарного лікаря. А дома ждали уже сина на вечір, щоб відсвяткувати його успіх. Він подався додому пішки. Спинився край села, викликав матір і розповів їй усе. Вона простила його, обвинувативши у невдачі несправедливих екзаменаторів, пообіцяла влаштувати якусь справу і трохи підбадьорила сина. Батько узнав правду лише на п'ятий рік. Вона вже втратила свою гостроту, і старий примирився з нею. До того ж він не міг припустити думки, щоб його потомок та був тупий. Отже, Шарль знову засів за науку і добре підготувався з усіх предметів, визубивши на пам'ять усі питання і склав іспити цілком пристойно. То-то було радості для матері. Дома влаштували з цього приводу урочистий обід. Де ж йому тепер практикувати? У тості. Там був лише один лікар, та й то старий. Пані Боварі давно вже чекала його смерті, і не встигли дідуся спорядити в останню дорогу, як Шарль уже оселився навпроти, як його наступник. Але виховати сина, вивчити його на лікаря і влаштувати в якомусь тості – це ще далеко не все. Треба було оженити його. І мати знайшла собі невістку – Вдову судового пристава з Дєпа, що мала 45 років і 1200 ліврів річного доходу Хоч пані Дюбюк була негарна, суха як тараня і прищувата, як ропуха Від сватачів не було відбою Щоб домогтися свого, пані Боварі мусила всіх їх відсторонити Особливо спритно обійшла вона одного ковбасника, за якого тягнули руку церковники Шарль сподівався, що одруження поліпшить його становище. Гадав, що стане вільнішим, буде порядкувати сам собою і своїми грішми. Але жінка взяла його в шори. Він мусив говорити на людях так, а не отак, постити по п'ятницях, одягатися, як валіла дружина, правити за її наказом гонорар з пацієнтів. Вона розпочатувала його листи, стежила за кожним його кроком, і підслуховувала ванькирчику, коли він приймав у кабінеті пацієнток. Щоранку їй притьом бажалося шоколаду, що хвилини треба було з нею панькатися. Вічно вона ахала та охала, як не нерви, то груди, то погане самопочуття. Та чого він рипається туди-сюди? Та чого він десь ходить, їй самій нудно? Та чого він вернувся? Не інакше, як полюбуватися її смертю. Увечері, коли Шарль приходив додому, вона витягала з-під ковдри свої довгі та ходющі руки, обіймала його за шию, садовила на ліжко і виливала йому свої гіркі жалі. Він до неї байдужий, він кохає іншу. Недарма люди говорили, що вона буде з ним нещасна. І завжди кінчала проханням якихось солодких ліків і хоч трошечки більше ласки Розділ другий Однієї ночі, годині об одинадцятій, вони прокинулись від кінського тупотіння. Щось під'їхало конем до самого ганку. Служниця полізла на горище, відчинила дахове віконце і вступила у переговори з верхівцем, що стояв унизу. Він приїхав по лікаря, має з собою листа, Анастазії, кулячись від холоду, спустилася вниз по драбині, повідмикала замки та повідсувала засуви. Чоловік устав з коня, пішов слідом за служницею і вдерся просто в спальню. Витубувши з-під вовняної шапочки з сірими китицями загорненого в ганчірку листа, він шанобливо передав його Шарлю. Той сперся ліктем на подушку і став читати. Настазі підсвічувала йому, стоючи в узголов'ї. Жінка засоромилась і відвернулась до стіни. У листі, припечатаному синьою сургучевою печаткою, лікаря просили негайно приїхати на ферму Берто вправити зламану ногу. Але ж від тоста до Берто, через Лангвіль і Сен Віктор, буде добрих шість льє, а ніч стояла темна, хоч фокострель. Пані Боварі-молодша боялася, що із чоловіком чогось не скоїлося. Стали на тому, що конюх, який привіз листа, поїде попереду, а Шарль вирушить за три години, коли зійде місяць. Йому назустріч буде вислано хлопця, показати дорогу до ферми та відчинити ворота. О четвертій годині ранку, добре закутувшись у плащ, Шарль вирядився в дорогу. Ще не розбуркавшись від сну в теплі постелі, він дрімав, заколисуваний спокійною рисю конячини. Коли вона раптом зупинялась на межівниках перед виїмками, обсадженими голодом, Шарль зненацька прокидався, згадував про зламану ногу і перебирав у пам'яті всі відомі йому види переломів. Дощ перестав, благословлялося на світ. І пташки, настовбурчившись пір'ячком під холодним досвітнім вітром, скільки око сягнути, нерухомо сиділи на голому яблуневому гіллі. Попереду, скільки оком сягнути, широко стелились рівні поля. Де-неде фермерські садки мріли темнобусковими плямами на цій безмежній сірій оболоні, що зливалася генна обрії з похмурим небом. В ряди годи Шарль розплющував очі, але втома брала своє. Його знову хилило на сон, і він поринав у якусь півдрімоту, що в ній недавні враження химерно перепліталися із спогадами минулого. Він відчував якусь роздвоєність, був одночас студентом і жонатим, лежав у постелі, як допіру, і проходив по хірургічній палаті, як колись. Гарячий дух припарок мішався у його голові із свіжим запахом роси. Йому вчувало збріщання металевих сіток на лікарняних ліжках і сонне жінчине дихання. Під'їхавши до Васонвіля, він побачив хлопця, що сидів на окопчику. «Це ви будете лікар?» – спитав хлопець. І, почувши відповідь Шарля, взяв у руки свої дерев'яні черевички і побіг підтюбцем поперед нього. По дорозі лікар довідався від малого провожатого, що добрудій Руо – Дуже заможний хазяїн ногу зламав собі минулого вечора, вертаючись у сусіда з хрещенського пирога. Оце вже два роки, як він одовіє. При ньому живе тільки дочка, панночка, допомагає йому по господарству. Колі на шляху стали глибші. Ще трохи, от вам і ферма Берто. Тут хлопчик шмигнув у якусь дірку, побіг поза парканом і розчинив ворота. Кінь сковзався по мокрій траві, Шарль пригинався, щоб не зачепитись об нависле гілля. Собаки аж захлиналися коло будки, рвучись на цепу. Коли Шарль в'їхав у двір, кінь злякався і шарпнувся в бік. Ферма була в гарному стані. Через відчинені ворота в стайнях видно було добрі тяглові коні, що спокійно жували сіно з нових ясел. Уздовж господарських будівель Парувала величезна купа гною, а в ній граблися кури та індики, ще й п'ятеро чи шестеро павичів, гордість тутешніх фермерів. Кошара була довга, стодола висока, з чепурними гладенькими стінами. Під повідкою стояли два чималі вози та четверо плугів. Тут же висіли батоги, хомути через сідельники, наритники і сині повсяні пітники – притрушені дрібною потертю, що сипалася сінника. Симетрично обсаджений деревами двір похило підіймався вгору, колокопанки весело джеркотіли гуси. На зустріч панові боварі з дому вийшла молода жінка в синій мереносовій сукні з трьома оборками. На плиті, в горщиках і казанах варилося снідання для челяді. На коминку сушилася змокла одежа. Жаровня, щепці для вугілля й горло піддувального міха Усе це величезних розмірів вилискували, мов полірована сталь А на миснику вишукувалася ціла батарея кухонного посуду В якому мерехтливо підсвічувало яскраве полум'я вогнища І перші сонячні промені, що пробивалися крізь шипки Шарль піднявся на другий поверх до хворого Той лежав під ковдрами, обливаючись потом відкинувши далеко в бік свій нічний ковпак. Це був опецькуватий чоловічок років під п'ятдесят. Білолиций, голубокий, лисуватий спереду, з сережками у вухах. В узголов'ї стояла на стільці чимала каравка горілки, з якої він час від часу наливав собі по чарусі для охоти. Але побачивши лікаря, бідолаха ніби зів'яв, покинув лаятися, а лаявся він уже дванадцять годин поспіль і тільки жалібно постогнував. Перелом був простісінький, без жодного ускладнення. Нічого кращого Шарль не міг би й бажати. І ось, пригадавши собі, як поводилися з пораненими його вчителі, він став розважати пацієнта всілякими жартами. Ці хірургічні пестощі, подібні до олії, якою змащують ланцети. Звозовні принесли на лупки в'язку дранини. Шарль вибрав одну дранку, розклов її на кілька скіпок і вискоблив скляною скалкою. Тим часом наймечка роздирала простирадло на бинти, а панна Емма шила подушечки. Вона довго не могла знайти свого несесера, і батько аж розсердився. Не відповідаючи ні слова на його докори, вона швидко шила, раз у раз колола собі пучки і тут же підносила руку до рота, виссати кров. Шарля вразила білість її нігтів. Вони були блискучі і звужені на кінчиках, відполіровані краще від єпської слонової кості і підрізані у форми мгдалин. Проте руки в дівчини були не дуже гарні, не досить білі і трохи сухорляві. Та й взагалі вони були довгуваті і позбавлені м'якої округлості в контурах. А що вже очі, то вони справді були прекрасні. Карі, аж ніби чорні, вони дивилися на вас під довгих вій щиро, сміливо і довірливо. Після перев'язки добродій Ро запросив лікаря попотісти трохи на дорогу. Шарль зійшов у залу на нижньому поверсі. Там, на невеличкому столику коло великого ліжка під перкаливим балдахіном, на якому були намальовані турки, стояли два прибори і срібні келишки. З високої дубової шафи, що стояла проти вікна, Пахло її рисом і свіжовибіленим полотном. Далі по кутках стояли лантухи збіжжя, лишок, що не вліз у сусідню комору, куди вели три кам'яні приступки. На зелено пофарбованій стіні, що вже трохи полупились від вогкості, висіла на гвістку єдина оздоба кімнати. Голова Міневри намальована вуглем і вправлена в позолочену рамку. Внизу готичними літерами було написано – Дорогому таткові. За столом говорили спочатку про хворого, потім про погоду, про сильно холоднечу, про те, що ночами у полі бігають вовки. Пані Ро дуже невесело живеться на селі, особливо тепер, коли на її руках усе хазяйство. У кімнаті було холоднувато, і вона слегка тремтіла, від чого повненькі губи в неї розтулялися. У хвилини мовчання вона мала звичку їх прикушувати. Білий, виложистий комірець низько відкривав її шию. Її чорняве волосся розділялося тонким з легковигнутим проділом на два бандо, так легенько зачесаних, що вони створювали враження суцільної маси. Ледь закриваючи вуха, вони зливалися позаду в пишному шиньйоні і відтіняли скроні хвилястою лінією. Таку зачіску сільський лікар бачив уперше в житті. Щічки у панночки були рожеві, між двома ґудзиками корсажа в неї було застромлено як у щийний черепаховий лорнет. Перед тим, як їхати, Шарль пішов попрощатися з дядьком Роо, а потім повернувся до залу, де Емма стояла край вікна і виглядала в сад на повалені вітром тички для квасолі. Вона обернулась і спитала. «Ви щось забули?» «Так, пробачте, десь тут мій нагай», – відповів Шарль, – і почав нишпорити на ліжку, за дверима, під стільцями Нагай упав додолу в суточки між мішками і стіною Пана Емма помітила його і нагнулась над мішком Шарль вічливо кинувся на допомогу Простягнув руку одночасно з нею І ненароком черкнувся грудьми об спину дівчини, що нахилилася перед ним Вона випросталася і, зашарівшись, глянула на нього через плече, подаючи Нагай Шарль пообіцяв заглянути до хворого через три дні, натомість з'явився вже другого дня. Потім навідувався регулярно двічі на тиждень, а то й частіше, ніби помилившись. Тим часом усе йшло гаразд. Нога заживала як слід, і коли на сьомому тижні дядько Руо спробував пройтися сам по своїй хатині, про пана Боварі пішла слава як про доброго лікаря. Дядько Руо казав, що, так як він, налікують і найперші докторис і вето, ба із самого Руана. Шарль і не задумувався над тим, чого це йому так полюбилося їздити на ферму Берто. Якби він став дошукуватися причини, то напевне приписав би це вшащання серйозності медичного випадку, а може, й надії на добрий заробіток. Але чи справді через це його візити на ферму були якимось. Приємним винятком із усіх його нудних буденних занять. Виряджаючись у берту, він уставав з позаранку, по дорозі підганяв коня, пускав його бігом, не доїжджаючи до ферми, зіскакував додолу, витирав чоботи об траву і натягав чорні рукавички. Він полюбив в'їжджати в широкий двір, відхиляючи плечем ворота, полюбив горластого півня, що кукурікав на огорожі, і хлопців наймитів, що вибігали його зустрічати. Полюбив стодолу й стайні, полюбив дядька Руо, який розгоне сто його по Русі, величаючи своїм рятівником, полюбив цокіт маленьких дерев'яних черевичків пани Емми, по чистовими тій кахляній підлозі на кухні. Від високих підборів дівчина здавалася трохи вищою на зріст, і коли вона йшла поперед шарля, дерев'яні підошви швидко підскакували і сухо ляскали об шкіряні ботики. Вона щоразу проводила його до першої сходинки рундука. Якщо коня ще не було, вони чекали його разом. Прощалися в домі і більше вже не розмовляли. Свіжий вітер, обвіваючи дівчину, ворушив її волосічко на потилиці, або грався за в'язками фартушка, що тріпотіли в неї на стегнах як пропорції. Одного разу була відлига. Мокро вилискувала кора на дерева в садку, з покрівель капало, Емма постояла на порозі, потім сходила за парасолькою, відкрила її. Пронизана сонцем сиза шовкова парасолька відкидала рухливі бліки на її біле личко, а вона усміхалася лагідному теплу і слухала, як падають краплі на напнутий муар. Коли Шарль тільки ще почав їздити на ферму Берто, пані Боварі-молодша завжди було розпитувала, як йдеться хворому, і навіть виділила для добродія Руо окрему сторінку в своїй обліковій книзі. Але почувши, що в нього є дочка, вона кинулась розпитувати по людях і довідалась, що панночка Руо виховувалась в монастирі Урсулинок. Дістала, як то кажуть, прекрасного світу. Отже, танцює, малює, вишиває, знає географію і бринькає на фортепіано. «Ну, це вже занадто!» Так ось воно що, думала жінка, так ось чому він аж увесь сяє, коли виряджається до неї. Так ось чому він обирається в новий жилет і навіть не боїться попасти в ньому під дощ. Ах воно ж сміюка, зміюка! І лікарша інстинктивно зненавиділа дівчину. Спершу вона закидала Шарлю на здогад, але він не розумів, Потім робила йому загальні зауваження, на які він не відповідав, боючись бурі Нарешті перейшла до лобових атак, і він розгубився І чого по-то йому їздити в Берто, адже добродійро вже одужав, та ще й досі йому не заплатив О, вона знає чого, там же є одна особа І розмовниця, і рукодільниця, і розумниця «Так ось чого йому заманулося! Городянок!» «Де ж таки?» — невгавала вона. «Чим не панночка, ота дочка, дядька Руо? Дід у неї свині пас, а материн дворідний брат мало не під суд попав за бійку. І вона ще приндеться, мов справді щось путнє, та до церкви у шовках ходить, ніби графиня яка». «А бідному батькові, якби Ріпа торік не вродила, не було б чим недоїмки платити!» Шарлю обридло це все, і він перестав їздити на ферму. Після нескінченних сліз і поцілунків у любовному надпориві Елоїза змусила його заприсягтися на молитовнику, що він більше там не буватиме. Отже, він скорився». Але сміливість бажання бунтувала в ньому проти такої рабської поведінки. Наївно лицемірячи самі з собою, він вирішив, що заборона бачитися з Еммою надає йому незаперечне право кохати її. До того ж удова була сухорлява, зуби мала конячі, цілий рік куталась у маленьку чорну шаль, кінчик якої таліпався в неї між лопатками. Її кощавий стан обтягувався бахматими сукнями, що не доходили їй до кісточок, так що завжди видно було сірі панчохи, на яких перехрещувалися зав'язки незграбних черевиків. Часом до них приїздила Шарлева мати. Невістка за кілька день управила свій розум свикрусі, і вони разом заходжувалися пиляти його у дві пилки, допікаючи різними повщаннями та зауваженнями. І чого це він їсть, як не в себе? І чого ото частувати вином, кого попало? І що за дурна упертість не носити фланелевої білизни? Якусь на провесні інгувільський нотаріус, у якого вдова Дюбюк зберігала свої капітали, накивав п'ятами, прихопивши з собою всі гроші, що були в нього в конторі. Правда в елоїзи ще лишалося трохи майна, Пай, укладений нею в корабель, за її словами, шість тисяч франків. Та будинок на вулиці Сен-Франсуа. Але, по суті, вона з усіх своїх хвалених достатків принесла в дім лише трохи меблів і дещо зманаття. Згодом усю цю справу вивели на чисту воду. Виявилося, що будинок у Д'єпі заставлено і перезаставлено до цурочки. Скільки грошей зберігалося в нотаріуса, Бог його святий знав, з паю корабельного ледво на тисячу ек'ю набралося. Словом, дамочка вміла брехати, хіба ж так. Пан Боварі-батько аж стільця розхряпав об кам'яну підлогу, гримаючи на жінку, що зав'язала синові світ з цією проклятою шкапою, на якій зброя і шкури не варта. Старі приїхали в тост і зажадали пояснень. Відбулася бурхлива сцена. Заплакана Елоїза кинулася Шарлю на шию, благаючи захисту. Йому довелося заступитись. Батько і мати розсердились і поїхали. Але удар був заподіяний. Через тиждень, коли Елоїза розвішувала у дворі білизну, в неї пішла горлом кров. А другого дня Шарль саме одвернувся, щоб запнути вікно фіранкою. Вона сказала... «Ох, Боже мій!» Зітхнула і зумліла. Не зумліла. Умерла. Так несподівано. Коли на кладовищі все скінчилось, Шарль повернувся додому. Внизу нікого не було. Він пішов у спальню і побачив жінчину сукню, що висіла над ліжком. І тоді, спершись на письмовий стіл, він просидів у журливій задумі до пізнього вечора. Вона ж його любила, як не як. Розділ третій Одного ранку дядько Куро привіз Шарлю плату за вилікувану ногу. Сімдесят п'ять франків, монетами по сорок су та ще й індичку. Він чув про гори, що спіткало лікаря, і намагався втішити його. «Знаю, знаю, і я таке лихо», – казав він, плескаючи його по плечу. Бодай його нікому не знати. І я, коли свою покійницю ховав, то все було, іду кудись в поле, щоб людей не бачити. Упаду десь під деревом, та вже й плачу». Плачу, та все Бога кличу, Та все йому берзу, що й сам не знаю. Побачу, було крота на гілляці, Висить, а черва аж кишить йому в животі, Та й думаю, чому і я не здох. А як згадаю, що інші в цей час До жінок своїх туляться, То було аж по землі ціпком, що сили б'ю. Просто як стерявся — і їсти не їв нічого. Повірите, гідко було й думати йти в харчевню, не то що. А тоді дивись потихеньку та помаленьку. Минає зима, минає весна, минає літо, минає й осінь. І все те пройшло. Сплило крапля по краплі. Розвіялося крихта по крихті. Сплило. Пройшло, чи може сказати б, уляглося. Бо туточки на споті. Щось воно тає, наче як муляє коло серця. Та вже, коли так на роду написано, то що ж діяти? Пощо убиватися? Мертвого не воскресити. Усе минеться, пане боварі. Киньте лихом об землю. Ось приїздіть лишень до нас. Дочка моя частенько за вас згадує. Чого це, каже, він мене забуває? Незабаром весна. Приїздіть. Кроликів трохи постріляємо, і вам охотніше буде. Шарль прислухався і поїхав у берто. Усе там було по-старому, як і п'ять місяців тому, тільки груші стояли вже в цвіту, та дядько Руо зовсім оклигав, мотався туди-сюди по хазяйству, і на фермі ніби аж повеселішало. Уважаючи за свій обов'язок оточити лікаря всілякою увагою, «Гориш, яке у чоловіка!» Старий прохав його не ходити простоволосим. Говорив до нього пошепки, як до хворого. І навіть удавав сердиться, коли гостеві не зготували на обід чогось лагенького. Кремо якогось, чи грушевого узвару. Коли Руо став розповідати анекдоти, Шарль упіймав себе на тому, що сміється, але тут же враз згадав про жінку і нахмурився. Подали каву. Він перестав про неї думати. Він згадував про неї все рідше і рідше, звикаючи жити одинцем, а приємне відчуття незалежності допомагало йому забувати про самотність. Тепер він міг снідати і обідати, коли йому заманеться, міг коли завгодно виходити з дому і повертатися, не даючи нікому звіту, а коли дуже стомлювався, сміло розлягався на ліжку на всю широчинь. І він вилежувався, ніжився, вислуховував від знайомих слова співчуття. Крім того, смерть жінки чимало сприяла поширенню його практики. Цілий місяць усі водно говорили «Бідний лікар! Таке нещастя!». Ім'я його набуло популярності. Клієнтура збільшилася. До всього він бував у берто скільки хотів. У ньому ворушилась якась невиразна надія, якесь перечуття щастя. Коли він пригладжував перед зеркалом Баккенбарди, йому здавалося, що він ніби покращив на виду. Одного дня він завітав на ферму о третій годині. Усі працювали на полі. Він зайшов на кухню, але спочатку не помітив Емми. Віконниці були зачинені. Сонячне проміння продиралося крізь щілини, бігло тоненькими смужками по кахляній підлозі – Заламувалася на ріжках меблів і тремтіло зайчиками постелі. По столу лазали мухи, заповзали в немиті склянки і то тонучи на дні в недопитках сидру. От світла, що проходило через комен, оксамитом вилискувала сажа на чавунній плиті і сизувато-голубів прочахлий попіл. Емма шила, сидячи між коминком і вікном. Вона була без хустки. На голих плечах перелилися крапельки поту. По сільському звичаю вона запропонувала Шарлю випити. Він одмовлявся, вона стала припрохувати і нарешті сказала, що сама з ним вип'є чарочку лікеру. Діставши з шафи, пляшку, кюрасо і дві чарки, вона налила в одну по самі вінця, а в другу тільки крапнула і, цокнувшись з Шарлем, піднесла свою чарку до уст. Черка була майже порожня. Емма перехилилася назад, закинувши голову і витягнувши шию. Випнула губи і сміялась, бо пити було нічого. Просунувши язичка між білими дрібними зубками, вона злизувала лікер із самого денця. Емма знову сіла до роботи. Штопати білу бавовняну панчоху. Вона працювала, схиливши голову і мовчала. Шарль і собі не говорив ні слова – Вітерець, що піддував під дверима, кружляв вихорці пилу по кохляній підлозі. Шарль слідкував за ними і чув тільки, як стокотить у нього скронях та десь далеко у дворі кут-кудаче курка. Час від часу Емма прохолоджувала собі щоки, прикладаючи до них долоні, а потім холодила руки об залізну ручку великих кухонних щепців. Вона поскаржилась, що в теплу погоду на неї часом нападають памороки. Спитала, чи не помогли б від цього морські купання. Далі стала розповідати про монастир, а Шарлі про свій колеж. І вони потроху розговорились. Потім вони пішли в Емману кімнату. Вона показала йому свої старі ноти, книжки, якими її премійовано за успіхи в навчанні, вінки з дубового листя, що валялись у шафі в нижній шухляді. Потім заговорила про свою матір, про кладовище, і навіть показала Шарлю рядку в квітнику, що з неї вона першої п'ятниці кожного місяця рвала квітки на матерну могилу. Але їхній садівник не тямить своєї справи, ти взагалі прислуга в них нікуди не годиться. Як би вона хотіла жити у місті, хоча б узимку Правда, влітку на селі, може, ще нудніше. Дні такі нескінченно довгі. І залежно від змісту говореного, Емен-голос то бренів дзвінко і чисто, то нараз ніби проймався млосним серпанком і переходив у протяжні модуляції, замираючи майже до шепотіння, наче вона розмовляла сама з собою. Вона то весело дивилася широко розплющеними, наївними очима, то злегка мружилась, і в погляді її і млилася нудьга, снувались невиразні мрії. Увечері, повертаючись додому, Шарль пригадував одну за одною всі її фрази, намагаючись якнайточніше відтворити і доповнити їх замість, щоб уявити собі, як вона жила до їхнього знайомства. Але йому ні разу не пощастило побачити її в думках якоюсь інакшою. Не такою, якою вона явилась йому вперше, або якою він її щойно покинув. Потім він став думати, що з нею буде, коли вона вийде заміж, і за кого. «Гай-гай! Дядько Руо такий багатий, а вона така вродлива!» Таличко Емми знову і знову снувалося йому перед очима, і щось монотонне, як хурчання дзиги, одно торкотіло йому у вуха. «А що, якби женитися?» Уночі він не міг заснути, у горлі, мов, щось давило. Його мучила спрага, він устав напився води з глечика і розчинив вікно. Ніч була зоряна, повівав теплий вітерець, десь далеко валували собаки. Шарль повернув голову в той бік, де була ферма Берто. «Ех, впіймав, не впіймав, а погнатись можна», – подумав Шарль і вирішив при першій же нагоді завести річ про сватання. Але щоразу, коли така нагода траплялась, у нього прилипав язик до гортані. Він не міг знайти потрібних слів. Дядько Руо був не від того, щоб випхати за когось доньку. Яка з неї користь у господарстві? Він, щоправда, не сердився на неї. Хіба з таким розумом та з хліборобством возитися? Це ж проклята богом праця. Те бачили, щоб хто з хліборобів вибився в мільйонери. От би сам старий... Не те, що не а з року в рік мав збитки. Якщо він добре збував свої продукти, кохаючись у хитрощах комерції, то, власне, до господарювання, до порядкування фермою він мав аби якісь здібності. Перериватись на роботі він не думав, зате не скупився робити видатки на власні потреби. Любив добряга смачно попоїсти, жити в теплі і м'яко спати. Любив міцний сидр, сочисту баченю та добру каву з ромом. Обідав він на кухні сам один, примостившись край коминка за маленьким столиком, якого туди вносили вже накритим, як у театрі. Отже, спостерігши, що присутності Емми в шарля червоніють щоки, він уже здогадався, що діло пахне сватанням, і заздалегідь обміркував, як йому повестись. Лікар був, щоправда, в його очах молявкою. Не такого б зятя бажалося мати старому, але, кажуть, він чоловік порядний, ощадливий, освічений. Такий за посахом дуже тягатись не буде. А дядько Віруо, як на те, довелось нещодавно продати 22 акри свого маєтку, бо заборгував чимало грошей і муляреві, і лемареві, та й винотоку треба полагодити. Тому він і вирішив. «Посватає!» Одам! Перед Михайловим днем Шарль приїхав у Берто на цілих три дні. Останній день прийшов, як і два попередні. Він усе відтягував, розмову з хвилини на хвилину. Дядько Руо пішов проводити Шарля. Вони йшли торованим шляхом і вже мали прощатися. Треба було зважитись. Шарль дав собі останню відстрочку до краю живоплоту. І нарешті, Проминувши його пробурмотів. «Добродію, Руо, я маю вам щось сказати». Обидва стали. Шарль мовчав. Е, «Кажіть, послухаю, а може й не треба? Ви думаєте, я не знаю?» Засміявся тихенько дядько Руо. Е, «Дядько Руо, дядько Руо!» Промибрав Шарль. «Та чого там? Я до того торгу й пішки!» Віддалі фермер. І у дівчинки, я гадаю, те саме на думці. Проте слід усе-таки в неї поспитати. Ви собі йдіть помалу, а я вернуся додому. Тільки ж глядіть. Якщо вона скаже так, ви не вертайтесь назад. Знаєте, щоб не було поговору, та їй буде ніякого. А щоб вам тут не мліти душею, я розчиню віконицю навстіж до самої стіни». Ви побачите і через плід. І пішов. Шарль прив'язав коня до дерева. Звернув на стежку і почав вичікувати. Минуло півгодини. Потім він налічив ще дев'ятнадцять хвилин по годиннику. Раптом щось стукнуло об стіну. Віконниця розчинилася. Погонич ще дрижав. Другого ранку о дев'ятій Шарль був уже на фермі. Коли він увійшов, Емма зашарілася, хоч для годиця намагалася усміхатися. Дядько Руо обійняв майбутнього зятя. Про грошові справи розмови й не заводили. Мали ще час. Однаково не випадало вінчатися, поки Шарль не відбуде жалоби, це то до тієї весни. Зима пройшла в обопільному чеканні. Панна Руо клопоталася своїм посагом. Дещо замовили в Руані, а сорочки й чепчики вона шила сама, зробивши викрійки з мотного журналу. Коли Шарль приїздив на ферму, говорили про готування до весілля, обмірковували, у якій кімнаті справляти обід, прикидали, скільки треба буде якоїсь страви і що подавати на закуску. Емма хотіла було вінчатися обов'язково о півночі з факелами, але дядько Руо не розумів таких забаганок. Відгуляли добре весілля Гостей було аж 43 чоловіки За столом сиділи 16 годин Наступного ранку все почалося спочатку Догулювали ще й кілька днів по тому Розділ четвертий Гості стали з'їжджатися з раннього ранку. В каретах, таратайках, бідарках, у старосвітських безверхих кабріолетах, укритих повозках і шкіряними завісами молодь із навколишніх сіл приїхала на довгих возах, де хлопці стояли в ряд по краях і, щоб не впасти, тримались за полудрабки. Коні бігли під тюбцем, і на вибоях добряче підкидало. Деякі приїхали за десять Мильз, Годервіля, Норманвіля і Кані. Були запрошені всі родичі молодого і молодої. Хазяї помирилися з приятелями, з якими були в сварці, викликали листами і таких знайомих, яких віддавна втратили з очей. Час від часу з-за огорожі чулося ляскання батога. Незабаром розчинялися ворота, до двору вкочувалась таратайка. Вона щодуху підлітала до самого Ганку, круто спинялась і швидко порожніла. Люди вилазили з неї з обох боків, розтираючи собі коліна та потягуючись. Жінки були в чепчиках, у сукнях міського фасону, золотими ланцюжками від годинників, у палеринах, кінці яких схрещувалися на поясі, або запнуті в кольорові хустки, що пришпилювалися на спині, не закриваючи шиї. Хлопчики, одягнені однаково з батьками, почувалися очевидячки дуже незручно в новеньких костюмах. Декотрі з них уперше на віку взулись очобітки, а поруч з ними, не пускаючи пари з уст, стояла у білому платячку, пошитому до першого причастя і надточеному для такої урочистої оказії якась дівчина років 14 чи 16. Рідна або двоюрідна сестра – Уся червона, зніяковіла, напомаджена трояндовою помадою. Вона дуже боялася замазати свої білі рукавички. Конюхів не вистачало, і чоловіки, закотивши рукава, самі заходжувалися розпрягати коні. Одягнені вони були по-різному, як до суспільного становища. Хто у фраку, хто у сюртуку, хто у піджаку, а хто і в курці». Фраки були добротні, дбайливо обережені й шановані всією родиною, видобувані з шафи лише в найбільші свята, сюртуки з довгими полами, що маяли на вітрі, з циліндричними стоячими комірами і широкими з мішок завбільшки кишенями, піджаки грубого сукна, до яких носили, звичайно, кашкети з мідною крайкою на козирку. Куценькі куртки з парою тісно, ніби очі посаджених на спині гудзиків із такими цупкими фалдами, наче їх витесано з однієї колоди. Деякі з запрошених, таким само собою випадало сидіти на нижньому кільці стола, були в святкових блузах, з викотистим аж до плечей коміром, з рясними складками на спині, низько підперезані широким паском. Усі накрохмалені сорочки випиналися на грудях панцером. Усі мужчини попідстригалися напередодні, вуха у них відсто Усі були чисто виголені, деякі голились у досвіта, потемну і порізалися попід носом або поздирали шкіру на щоках. Ті садна за обільшки стрифранковик почервоніли, обвітрились по дорозі і білі гладкі обличчя здавались розписаними під рожевий мармур. Від ферми до мерії було всього з півмилі, і туди рушили пішки. Поверталися звінчання, так само пішки. Спочатку весільний поїзд тягнувся суцільною веревечкою. Ніби різнобарвний шарф звивався по вузенькій стежці, що бігла поміж зеленими вівсами. Але скоро він подовшав, розпавшись на менші гуртки. Люди балакали і не поспішали. Попереду виступав музика зі скрипкою, перевитою атласними стрічками. За ним ішли молодий з молодою, батьки, далі в переміж, родичі та знайомі. Малюки залишились десь позаду, обривали вівсяні волотки, бавилися собі нишком. Плаття у Еме було довге і трохи волочилося по землі. Часом вона зупинялась підібрати його і за одним заходом обережно знімала затягнутими в рукавички пальцями якусь зілину череп'яшок а Шарль стояв коло неї, опустивши руки. Дядько Руо у новому циліндрі і чорному фраку з рукавами аж до самих пучок вів під руку пані Боварі-матір. А пан Боварі-батько, гордуючи в глибані душі цією компанією, з'явився в простому однобортному сюртуку військового крою і тепер правив корчемні компліменти якісь білявій хуторяночці. Та присідала, почервоніла, не знала, що й відповідати. Інші весільчани гомоніли про це, про те, або викидали тихцем різні коники, що потім веселіше гулялося. Настороживши вуха, можна було розчути у полі тілі тілі, то скрипаль витинав десь попереду. Помітивши, що весілля відстало від нього, він спинявся трохи відсапнутий. Довго натирав смичка каніфоллю, щоб краще цегикав по струнах, а потім знову рушав, виводячи грифом зверху вниз і знизу вверх. Це він відбивав сам собі такт. Від того грання ще здалеку сполохувалось дрібне птаство. Стіл накрили на дворі, підвозовнею. На столі красувались чотири філе, шість курячих фрикасе, теляча тушанина, бараняча печеня. А на самій середині чудесне смажене поросятко, обкладене ковбасами з чавлевим гарніром. По краях стояла горілка в графинах. Солодкий сидр рясно шумував у пляшках, мало не випираючи затички. А всі склянки були вже вщерть поналивані вином. Жовтавий крем у великих полумисках драгли сто від кожного поштовху стола на його гладенькій поверхні були виведені витворним візерунком ініціали молодих. Тортий пундики готував кондитер, виписаний спеціально з Івето. У цих краях він тільки ще дебютував, тож не пошкодував праці, і на десерт подав власноручно такого фігурного пирога, що всі тільки ахнули. За основою йому правив синій квадратовий картон – на якому вивишався цілий храм з портиками, колонадами та гіпсовими статуетками в нішах, обліплених золотими лелітками, на другому ярусі баштою здіймався сам савойський пиріг, оточений дрібнішими укріпленнями з цукату, мигдалю, родзинок та апельсинових часточок, і нарешті на верхній площинці скелі з печива, озера з варення, човники з горіхової шкаралупи і зелений лух – де маленький Амур гойдався на шоколадних орелях, у яких стовпці кінчалися замість кульок живими трояндовими пуп'янками. Бенкетували до самого вечора. Коли гостям надокучало сидіти, вони виходили погуляти у дворі або пограти в корок у стодолі. Потім знову поверталися до столу. Дехто навіть заснув під кінець обіду і захропів. Але за кавою всі ожили. Тут завели пісень, чоловіки почали хизуватися з силою, носити гирі, пробували підняти на плечі воза, пускали солоні жарти, цілували чужих жінок. Увечері, коли треба було роз'їжджатися, обгодовані вівсом коні ледве влазили між голоблі, брикалися, ставали дибки, рвали упряж, а хазяї лаялися й реготали. Цілу ніч по всіх околишних дорогах. Навзаводи мчали у місячному світлі шаленісті повози, підскакуючи на рештаках, перестрибували через купи каміння, гальмували на узвозах, жінки вихилялися з них і підхоплювали опущені вішки. Ті, що залишилися у берто, всю ніч просиділи в кухні за вином. Діти полягали спати під лавками. Молода упросила батька, щоб їй дали спокій із заведеними весільними жартами. Правда, один із родичів, що торгував морською рибою, він навіть привіз у дарунок пару камбал, спробував був бризкати водою в замкову щілину, але дядько руо нагодився вчасно і спинив його, заявивши, що такі непристойні речі несумісні з поважним суспільним становищем його зятя. Але родича того не зразу вдалося переконати. В душі він вирішив, що дядько руо загордів і ображено відійшов у куток. До чотирьох чи п'яти гостей, які були незадоволені частуванням. Їм випадково попалися гірші шматки. І все ж ошукалися про щось та бажали, хоч не прямо, то манівцями, всякого лиха на хазяїнову голову. Пані Боварі-мати за цілий день не зронила ні слова. З нею не порадилися ні про туалет молодої, ні про порядок бенкету. Вона побула трохи на весіллі й поїхала. Чоловік не поїхав з нею. Він послав у Сен-Віктор по сигари і курив до самого світу, попиваючи грох із кіршвасером. Напій невідомий доти в цих краях. Це ще більше додавало йому загальної пошани. Шарль з роду не був жартівливим і за вечерею не дуже показав себе. На всі дотепи, каламбури, двозначні натяки, яким його частовано, на всі квітки, які йому пришпилювано, він відповідав досить банально. Зате на ранок його, мов, підмінили. Можна було подумати, що це він уперше спізнав таємницю кохання. ж нічим не виявляла своїх чуттів. Охоті було про щось догадатись, дивлячись на неї. Навіть найлукавіші гострослова не знали, що казати. І коли вона проходила повз них, тільки поглядали на неї, напружуючи якомога всю свою тямку. А Шарль не таїв нічого. Він називав Ему своєю жіночкою. Казав на неї ти, у всіх питав, чи вона їм до подоби, бігав за нею усюди і часто заводив її в садок. І гості бачили з-за дерев, як він на ходу обнімає її за талію і схилившись до неї, мне головою мереживну оторочку корсажа. За два дні по весіллі молоді поїхали. Шарля чекали пацієнти, він не міг довше баритися. Дядько Руо дав їм свою бричку, і сам провів їх до Васонвіля. Там він востаннє поцілував доньку, зліз і повернув додому. Прийшовши якусь сотню кроків, він зупинився, подивився вслід брижці, що збивала колесами пилюку, і важко зітхнув. Згадав старий своє весілля, свої молодечі роки, першу вагітність своєї дружини. «Гай-гай!» І він був тоді раденький, в той день, коли вісь її до себе з батьківського дому, посадивши її за сідлом, і коник трюхикав по білому засніженому полю, діло було б під різдво, вона однією рукою держалася за нього, а в другій тримала кошик. Довге її норманського чепця маяло на вітрі і часом затуляло рота. І, обертаючись, він щоразу бачив у себе на плечі близько-близько, рожеве личко. Що мовчки всміхалося під золотою бляшкою чепця. Час від часу вона гріла руки в нього за пазухою. Давно те діялось, це б уже їхньому синові тридцятий рік пішов. Він знову озирнувся та не побачив на шляху нічого. Старий засмутився, як та хата пустка. В запомороченій хмелем голові до любих спогадів домішувались похмурі думки. Аж йому захотілося зайти у церкву. Але злякавшись, що це ще дужче завдасть йому жалю, він попрямував просто додому. Молоде подружжя приїхало до тоста близько шостої години. Усі сусіди позбігалися до вікон подивитися на нову лікаршу. Стара служниця вийшла на зустріч, поздоровала панію, попрохала вибачити, що обід ще не готовий і запропонувала поки що оглянути господу. Розділ п'ятий Цегляний фасад тягнувся якраз уздовж вулиці, чи, вірніше, дороги. За дверима висіли на гачках плащ з вузеньким коміром, вуздечка і чорний шкіряний кашкет, а в кутку валялись краги, заляпані за шкарублою грязюкою. Праворуч була зала, тобто кімната, де обідали і сиділи вечорами. Жовті канаркові шпалери з вицвілим квітковим бордюром угорі колихалися на слабонатягнутій полотняній підкладці. Вікна були завішані білими коленкоровими фіранками з червоною облямівкою. А на вузькій поличці каміна між двома свічниками накладного срібла під овальними абажурами виблискував годинник з головою Гіппократа. Через коридор був Шарлів кабінет. Кімнатка шість кроків завширшки – де стояли стіл, три стільці і робоче крісло. На шести полицях хілинової шафи не вміщалося майже нічого, крім словника медичних наук, на розрізані томи якого добре пошарпались, без кінця краю перепродуючись із рук в руки. Кухонні запахи просотувалися крізь перебірку в кабінет, так само, як і в кухні, чути було, як хворі на прийомі кашляють і оповідають про свої недуги. Далі йшла велика... Віддавна занихаєна кімната з грубкою, вікнами у двір, на стайню. Вона правила тепер за льох, комору, дровітню і була захаращена і ржавим залізячем, та всяким іншим мотлухом непевного призначення. Садок тягнувся поміж двома глинобитними сінами, що ховались за абрикосовими шпалерами, аж до живоплоту з колючого глоду, а далі починалося чисте поле. Посеред садка на кам'яному підморку виднівся шиферний циферблат сонячного годинника. Чотири клумби миршової шепшини симетрично оточували грядки з більш корисними насадженнями. У глибині під ялинками уткнувся носом у молитовник гіпсований кюре. Емма піднялась нагору. У першій кімнаті не було ніяких меблів, але в другій, у спочивальні, Стояла в алькові ліжку червоного дерева з пурпровою заслоною. На комоді красувалась оздоблена мушляма шкатулка. Біля вікна на тумбурці стояв у графині букет флердоранжу, перев'язаний білими атласними стюшками. То був вінчальний букет. Букет тієї. Емма глянула на нього. Шарль помітив це і виніс квіти на горище. А в цей час молода, сидячи в кріслі, у кімнаті, саме розкладала її речі, думала про свій вінчальний букет, запакований у картонку, і міркувала, куди його дінуть, як вона часом помре. З перших же днів вона заходилася переробляти в домі все по-своєму. Зняла свічників абажури, наново переліпила шпалери, Перефарбувала сходи, поставила лави в садку навколо сонячного годинника і навіть міркувала, би влаштувати басейн із водограєм і рибками. Нарешті чоловік, знаючи, що вона любить кататися, придбав по оказії шарабанчика. Коли до нього приладнали нові ліхтарі та крила із строченої шкіри, він скидався на справжні тильбюрі. Шарль був щасливий і ні про що гадки не мав. Обід двох, вечірня прогулянка по шляху, порух руки, яким Емма поправляла волосся, її солом'яний брилик, що висів на віконному шпингалеті, тисяча інших дрібниць, в яких він не обачав колись нічого принадного, все це тепер стало для нього джерелом безнастанного блаженства. Вранці, лежачи поруч з нею на постелі, він дивився, як сонячне проміння золотить пушок на її білорожевих щічках – напівприкритих гофрованими фестонами чепчика. На такій близькій відстані Еммені очі здавались йому ще більшими, особливо коли вона, прокидаючись, кілька разів розплющувала і заплющувала їх. Чорні в тіні і темнокарі при світлі, очі її ніби складалися з багатьох кольорових шарів, темніших у глибині і чим далі ясніших на поверхні райдужної оболонки. Його зір топився у цій глибані. Він бачив там самого себе в мініатюрі. Бачив до самих плечей, з фуляровою хусткою на голові і розхристаною сорочкою. Він уставав. Емма підходила до вікна, побачити, як він від'їжджає. Вона довго стояла, спершись на підвіконня між двома вазонами герані, і пенюар вільно облягав її стан. Вийшовши на вулицю, Шарль пристіпав собі остроги, поставивши ногу на тумбу. А вона говорила до нього зверху, гризучи якусь пелюсточку або белинку, а потім здмухувала відірвані клаптики вниз до нього. І вони поволі спускалися на вулицю, по пташиному кружляючи в повітрі, чіпляючись за кудлату гриву старої білої кобили, що сумерно стояла біля порога, і тільки тоді падали додолу. Шарль скакав у сідло, Посилав Еммі поцілунок, вона махала йому рукою і зачиняла вікно. Він рушав. Їхав собі шляхом, що нескінченно курився вдалечінь, второваними потівцями, над якими дерева спліталися верховіттям, польовими межами, де жита йому сягали по коліна, і сонце пригрівало в спину. Вранішнє повітря приємно лоскотало ніздрі, а серце було налито вщердь радощами перебутої ночі. Спокійний духом, вдоволений тілом, він розкошував у душі своїм щастям, як часом після обіду чоловік іще втішається смаком з'їдених трюфалів. Що хорошого зазнав він досі у житті? Може, ті шкільні роки, коли він сидів у заперті в високих стінах колежу, почуваючи себе самотнім серед багатших або сильніших товаришів, що сміялися з його вимови, глузували з його одежі? Серед учнів, до яких приходили на побачення матері, нишком приносили в муфтах ласощі. Може б пізніше, коли був студентом, і не маючи зайвого шеляга, не міг ніколи замовити музикам контраданса для якоїсь дівчини-робітниці, що пішла б до нього за коханку. А потім він рік і два місяці прожив з удовою, що в неї ноги в постелі були холодні, як у жаби. Тепер він навіки оволодів чарівною істотою, Яку палку кохав? Увесь світ обмежувався для нього тепер жовковистим кругом її спідниць. Він картав себе, що не досить любить її. Завжди скучав за нею, поспішав вернутись додому, і серце його калатало, коли він збігав на гору по сходах. Емма сиділа у себе в кімнаті за туалетом. Він увіходив на шпинках, цілував її в спину, вона скрикувала. Він не міг стриматись, щоб не торкатись щомиті її гребінці, персні, хустки. Він то міцно й дзвінко цілував її в щоки, то дрібно обціловував її голі руки від пальців до плеча, а вона усміхнена і, ніби роздосадована відштовхувала його, як відганяють на докучливу дитину. До шлюбу їй здавалося, що вона кохає, але кохання повинно приносити щастя, а щастя не було. Виходить, вона помилилась, і Емма селкувалась зрозуміти, що, власне, означають у житті ті слова про блаженство, жагу, сп'яніння, які здавалися їй такими прекрасними в книжках». Розділ шостий Вона читала в дитинстві ПОЛЯ і Віргінію, і марила про бамбукову хатку, про неградомінго, про собаку Фіделя, але найбільше про ніжну дружбу якогось доброго братика, що рвав би для неї червонобокі плоди з величезних, вищих за дзвіницю дерев, чи біг до неї бо по пісочку, несучи в руках пташини кубельце. Коли їй минуло тринадцять, батько одвіз її до міста, віддати в монастир. Вони спинилися в кварталі Сен-Джерве, в заїзді. Вечерю їм подали на тарілках, розмальованих сценами з життя Мадемуазель де лавальєр. Подряпані ножами і виделками написи прославляли благодать віри, чутливість серця і розкоші двору. Вона не нудьгувала в монастирі навіть у перші дні – їй гарно було з сестрами-черницями. Щоб розважити дівчинку, вони водили її до каплиці, куди проходили з трапезної довгим коридором. На перервах Емма майже не гралась, добре розуміла катехізис. Коли отець-вікарій задавав трудні питання, відповідала завжди вона. Живучи безвихідно в оранжерейній атмосфері класів, серед цих блідолицих жінок, що перебирали чотки з мідними хрестиками, вона поволі поринала у млосну містичну дрімоту, навіювану кадильними пахощами, прохолодою свяченої води та полахкотінням свічок. Під час обідні вона не дослухалася до відправи, а розглядала в своєму молитовнику побожні малюнки, облямовані блакитними мін'єтками, їй полюбилась і хвора овечка, і серце Христове, простромлене гострими стрілами, і стражденний Спаситель, що знемагає підтягарем Христа. Щоб умертвити плоть, вона одного разу спробувала не їсти цілий день. Вона придумувала, який би собі дати за рік. Коли треба було йти на сповідь, дівчина навмисне вигадувала на себе різні дрібні грішки, аби довше постояти на вколішках, згорнувши руки, припавши лицем до решітки і слухати в сутінках голос священника. Так часто повторювання в проповідях образи. Наречена, жених, небесний обранець, вічний шлюб Бутили в неї в глибині душі якусь невідому ніжність Вечорами перед молитвою в кімнаті для занять читалися вголос дуже спасенні книги У будні – уривки священної історії або сказань Абата Фрейсіну А в неділю – для переміни з духу християнства з яким захопленням слухала вона спершу ці гармонійні жалі романтичної меланхолії, в яких лунали всі відгуму земного і небесного світу? Коли б її дитинство минало десь у торговельному кварталі, в кімнаті за крамницею, її душа, можливо, розкрилася бліричним ліричним перед красою природи, що пізнається нами звичайно через одкровення поета. Але вона жила в селі. Змалку була знайома з Меканя Мотар – з молочним господарством, з плугами. звикши до мирних картин, вона тепер за контрастом горнулася душею до бурхливих явищ. Море вона любила тільки у бурю, а зелень – лише серед руїн. З усього їй треба було вигадати якусь ніби особисту користь, і вона відкидала геть як непотріб усе, що не давало безпосередньо поживи її серцю. Натура в неї була більш емоційна, ніж артистична, вона прагнула хвилюючого а не мальовничого. Щомісяця в монастир приходила на тиждень підшивати білизну одна стара пані. На неї опікувався сам архієпископ, бо вона походила із старовинного дворянського роду, зруйнованого під час революції. Тому вона трапезувала з черницями, а після обіду, перед тим, як братися за роботу, залишалась погоманіти з ними. Часто пенсіонерки бігали до неї з занять. Вона знала на пам'ять силу любовних пісень минулого віку І, шиючи, виспівувала їх півголосом Вона розповідала всякі історії, переказувала різні новини Виконувала в місті дрібні доручення А старшим давала нишком читати романи, що їх завжди носила в кишені свого фартуха Сама стара панна упивалася ними в перервах між шиттям, поглинаючи розділ за розділом у романах тільки й мови було, що кохання, коханці, коханки, переслідувані дами, що мліють у відлюдних альтанах, поштарі, яких замордовують на всіх станціях, коні, що гинуть у перегонах на кожній сторінці, дрімучі ліси, сердечні жалії, клятви, ридання, сльози й цілунки, човни при місячному світлі, соловейки в гаях, кавалери, хоробрі як леви, сумирні як ягнята. Доброчесні, як ніхто, завжди гарно вбрані і сльозоточиві, як урни П'ятнадцятилітня Емма цілих півроку обтирала цю пилюку старих бібліотек Пізніше вона захопилась історичним побутописанням Вальтера Скотта Марила парапетами, вежами, менестрелями Їй хотілося жити в якомусь вікодавньому замку, як ті вельможні дами в довгих корсажах що цілими днями сиділи край вікна під стрільчастим склепінням, спершись ліктем на кам'яне підвіконня, а щокою на руку, і виглядали якогось рицаря з білим султаном, що грає на вороному коні, вертаючись з далекого краю В цей час вона обожнювала Марію Стюарт і оточувала ревним піететом усіх жінок, що прославились у віках своїми чеснотами чи стражданнями Жанна Дарк, Елоїза, Агнеса Сорель, прекрасна Ферн'єра і Клеманс Ізор сяяли перед її очима немов комети у темному безмежі історії, де крім них місцями виринали не такі яскраві і зовсім не зв'язані між собою образи. Людовік Святий під дубом, умираючий Баярд, якісь жорстокості Людовіка Одинадцятого, клаптики Варфоломіївської ночі, плюмаж Беарнця – і незабутні спогади про мальовані тарілки, що вихваляли Людовіка XIV. На уроках музики вона співала романси. Все про ангелят з золотими крильцями, про Мадон, про лагуни та гондольєрів. Безневинні композиції, в яких, крізь банальність стилю і недосконалість мелодії, прохоплювались шарівливі видіння почуттєвої дійсності. Часом Еммені-подруги, приносили в монастир ілюстровані альбоми, що їм даровано на Новий рік. З ними треба було критися, бо була ціла морока, читали їх лише в дортуарі. Обережно торкаючись гарних атласних палітурок, Емма прикипала завороженими очима до імен незнайомих авторів, що підписувались під віршами. То були найчастіше графи чи віконти. Вона тремтіла, розглядаючи гравюри, а шовковистайця гарковий папір підіймався півдугою від її віддиху, а потім знову тихенько прилягав до сторінки. Там, за балюстрадами балконів, юнаки в коротких плащах пригортали до грудей дівчат у білих сукнях, з карнавками на поясі. Там були анонімні портрети англійських леді, Білявих, кучерявих, великими, ясними очима дивилися вони на вас із-підкруглих солом'яних бриликів. Деякі, розкинувшись у колясках, катались по парку. Кіньми правили двоє маленьких грумів у білих рейтузах, а попереду вистребом біг хорт. Інші лежали за на канапі з розпечатаною цидулкою в руці і споглядали місяць крізь причинене віконце, притінене чорною завісою». Наївні юнки, ронячи сльози, цілувалися з горлицями крізь грати готичних кліток, або, всміхаючись і схливши голову на бік, обривали полюстки стокротки гострими кінчиками пальців, загнутими, як середньовічні пантофлі. «І ви теж були там, султани з довжалезними цибухами, ви розкошували в альтанах, в обіймах баядерок, і ви геури, і ви турецькі ятагани та грецькі фрески». І надто ви, бліді краєвиди казкових країн, де часто в одній рамці уживаються пальми і сосни, праворуч тигр, ліворуч лев, на обрії татарські мінарети, а на першому плані римські руїни, і тут же поруч верблюди на спочинку, і все це облямоване незайманим, а проте ніби чисто виметеним лісом, широкий». Прямовистий сонячний промінь тріпоче у водії, Сталево-сіре лоно якої протинається подекуди білими крилами лепетів. І лампа, що висіла в Емми в головах, Освітлювала під абажура ці картини з усього світу, Що проходили одна за одною перед очима дівчини в тишу дортуару, Під далекий стукіт спізнілого фіакра, що трохтів десь по бульвару. Коли в Емми померла мати, вона в перші дні дуже плакала. Вона замовила жалібний медальйон для волосся-небійщиці і написала до батька листа, сповненого смутних міркувань про життя. В тому листі вона просила, щоб її поховали в одній могилі з матір'ю. Старий подумав, що вона хвора, і приїхав до неї. Ема в душі була задоволена, що зразу піднеслась до того вишуканого ідеалу безрадісного існування, який завжди лишається недосяжним для пересічних сердець. Вона з головою поринула в ламартінівські химери, стала вчувати звуки арф над озерними плесами, передсмертне ячання лебедів, безчелесне падіння листя, дихання непорочних дів, що злинають у небеса, і голос передвічного над долами. Згодом їй не це все, але вона не хотіла в тому признатись і журилася далі, за звичкою. Потім і самолюбства, аж поки несподівано не відчула себе... Умиротвореною Смутку в неї в серці лишалося не більше Як зморщок на чолі Добрі черниці Які вже пророчили її релігійне покликання Помітили з великим здивуванням мадмоазель Руо Ніби вислизає з-під їхньої опіки І справді Вони так ущедряли її службами божими Відреченнями, молитвами та напученнями Такого наговорили їй Прошанування святих і мучеників і надавали їй стільки благочистивих порад щодо підкорення плоті й рятунку душі, що вона врешті вчинила як коняка, котру тягнуть вперед за вуздечку. Вона осадила на місці, і вудила вискочили з рота. Всупереч позверхній екзальтованості вона була проста в душі. Любила церкву за квіти, музику за слова романсів, літературу за жагуче хвилювання і всім єством своїм бунтувала проти таїнства віри, повставала проти дисципліни, що була органічно неприйнятна для неї. Коли батько забрав її з пансіону, за нею не жалкували. Настоятелька навіть вважала, що останнім часом вона не виказувала належної пошани до громади. Повернувшись додому, Емма перші дні з задоволенням командувала слугами, але незапаром село набридло їй. І вона почала скучати за монастирем. Коли Шарль уперше приїхав у Берто, вона вважала себе вкрай розчарованою істотою, нездатною навчитись чогось нового чи зазнати якихось почуттів. Але досить було неспокою, спричиненого зміною стану, чи, може, бентежності, викликаної присутністю молодого мужчини, щоб вона повірила, ніби до неї зійшла нарешті та чудесна пристрасть, яка досі ширяла над нею легендарним рожевим птахом у поетичних небес. І тепер вона ніяк не могла уявити собі, що тихе життя, яке вона тепер вела, це й було її вимріяне блаженство». Розділ сьомий Іноді їй спадало на думку, що це все-таки найкращий час її життя, те, що зветься «Медовий місяць». Але щоб зазнати від нього повної втіхи, треба було, мабуть, поїхати в ті екзотичні краї з гучними назвами, де весільні дні минають в розкішних лінощах. Їхати ступою по крутих шляхах у поштовій кареті з блакитними шовковими шторами – слухати пісню кучера, що відлунюється в горах, перегукуючись із бобонцями кіз та приглушеним рокотом водоспаду. Перед заходом сонця вдихати на березі затоки духмяні цитринові пахощі, а ввечері сидіти на терасі вілли вдвох, сплівшись руками, дивитись на зорі і мріяти про майбутнє. Еммі здавалось, ніби в деяких кутках землі щастя вроджується само собою, Подібно до того, як деякі рослини вимагають певного ґрунту і не приймаються ні в якому іншому місці. Ах, чому вона не може спертись на поручні балкона швейцарського шале або заховати свою нудьгу в шотландському котеджі, живучи там із чоловіком, і щоб на ньому був чорний оксамитовий фраг з довгими полами, м'які хутряні боти, гостровергий капелюх і мережевні манжети. Може, їй хотілося розповісти комусь про всі ці свої химери, але як висловити ці невловно-бентежні пориви, мінливі, мов хмари, летючі, мов вигор? Вона не могла знайти ні слів, ні нагоди, ні відваги. І все ж таки, якби Шарль захотів, він би здогадався. Якби його погляд хоч раз підхопив її думку, їй здавалося, що серце її прорвалося браптовою щедрістю, як падають із дерева до плоди, коли його труснути рукою. Але що тісніше спліталося їхнє інтимне життя, то глибше ставало внутрішнє відчуження Еми. Розмови Шарля були пласкі, як вуличні тротуари. Загальники проходили в них одноманітною платеницею в своєму буденному вбранні, не викликаючи ні хвилювання, ні сміху, ні задуми. Він сам признавався, що живучи в Руані, ні разу не поцікавився сходити в театр, подивитись паризьких акторів. Він не вмів ні плавати, ні фехтувати, ні стріляти з пістолета. І коли Емма якось натрапила в романі на якийсь незнайомий термін верхової їзди, він не зміг пояснити його значення. «А хіба ж мужчина не повинен знати всього?» Визначатись у всіх сферах людської діяльності, втаємничувати жінку в усі пориви пристрасті, усі тонкощі й секрети життя, а от він нічого не вчив її, нічого не знав, нічого не бажав. Він гадав, що Емма щаслива і її дратували, його благодушний спокій, його вайлувати безтурботність і навіть щастя, що вона дарувала йому. Іноді вона малювала. Для Шарля було великою втіхою стояти біля неї і дивитись, як вона схиляється над папером і, мружачись, розглядає свою роботу або ліпить пучками галочки з хліба. Що ж до гри на фортепіано, то чим швидше бігали її пальці, тим більше захоплювався Шарль. Емма за пломбом вистукувала по клавішах, пробігала, не відриваючись, усю клавіатуру зверху донизу. Старий інструмент із деренчливими струнами – вигримував на все село, коли вікно було розчинене, і часто писар судового пристава, проходячи по дорозі без шапки, у виступцях з якимось папером в руках, зупинявся послухати. Крім того, Емма розумілася на господарюванні. Пацієнтам вона надсилала рахунки за візити у формі долатно написаних листів, що не мали нічого спільного з канцелярщиною. У недільні дні, коли на обід приходив якийсь сусіда – вона завжди прихитрялась почастувати його якоюсь виборною стравою. Ренклоди вона майстерно вкладала пірамідками на виноградному листі. Варення в неї подавалось на тарілочках. Вона навіть мала намір придбати спеціальний посуд для полоскання рота перед десертом. Від усього цього авторитет Баварії чим далі зростав. Кінець кінцем Шарль і сам став поважати себе за те, що має таку жінку. Він із гордістю показував відвідувачам її роботи. Два ескізи-олівцем, які він оправив у широкі рамки і повісив у залі на довгих зелених шнурках. Розходячись з обідні, люди бачили його на порозі дому в гарно вишиваних пантовлях. З роботи повертався він пізно, о десятій, а той о дванадцятій ночі. Він просив чогось поїсти, і Емма сама подавала йому – Бо служниця вже спала. Він скидав сюртук, щоб почувати себе вільніше за вечерею. перебере всіх людей, яких зустрічав за день, усі села, в яких побував, усі рецепти, які прописав, і задоволений із самого себе доїсть рештки печені, погризе шматочок сиру, схрумає яблуко, доп'є графинчик вина, а потім піде в спальню, ляже горілиць і захропає. Він давно уже звик спати в нічному копаку. Фулярова хустка сувалася в нього з голови, і на ранок розкуйовджене волосся лізло йому в вічі, все в пуху, наволочка часто розв'язувалась вночі. Він завжди носив високі чоботи з грубими косими брижами на підйомі, і зовсім прямими, наче натягнутими на дерев'яний копил передками й халявами. На селі в таких добре, казав він. Мати схвалювала таку ощадність. Вона приїздила до сина, як і раніше, коли чоловік здіймав дома велику бучу. Проте пані Боварі-мати якось відразу не злюбила навістки. У неї, мовляв, надто великопанські замашки. Дрова, цукор і свічки тануть, як у багатому домі, а вугілля спалюється зараз стільки, що стало б на десять обідів. Свекруха розкладала білизну в шафі, і навчала невістку, як наглядати за різником Коли той приносить м'ясо Емма покірно вислухувала ті напучення Пані Боваріна них не скупилась Увесь день тільки чути було, що Доню та мамо Обидві говорили, підібравши губи Вимовляли пасливі слова А голос аж тремтів від притамованої люті. Коли жила пані Дюбюк мати почувала себе першою в синовому серці. Тепер любов Шарля до Емми здавалась їй зрадою, грабунком, і вона дивилась на його щастя з німою журбою, як збанкрутілий багач заглядає з вулиці у вікна свого колишнього дому і бачить за столом чужих людей. Мати ніби не нагадувала Шарлю про свої турботи і самопожертву і, порівнюючи їх з Емминим недбальством, доказувала – як нерозважливо любити надмірно таку жінку Шарль не знав, що відповідати Він шанував матір і безмежно кохав дружину Він вважав судження пані Боварі безпомильними Але Емма була в його очах бездоганна Коли стара їхала додому Він пробував часом несміливо повторити якісь безневинне її зауваження Тими самими словами але Емма моментально доводила йому, що він помиляється, і спроваджувала його до хворих. І все ж таки, додержуючись теорії, що здавались їй правильними, вона намагалась розпалити в собі кохання до чоловіка. Декламувала йому в садку при місяці всі любовні вірші, які знала, наспівувала зітхаючи журливі адажію. Але їй так і не вдалося збудити в собі почуття, та й Шарль не ставав від цього ні більш закоханим, ні більш схвильованим. Нарешті Емма кинула марні спроби викрасити з свого серця хоч якусь іскорку вогню, до того ж вона була нездатна зрозуміти те, чого сама не відчувала, і вірити в те, що не виявлялося в умовних формах. Незабаром вона переконалася, що в почуттях Шарля нема нічого особливого. Його любовні пориви стали надмірно врівноваженими. Він милував її у певні години, і це стало ніби якоюсь звичкою, подібною до інших, ніби заздалегідь замовлений десерт по одноманітному обіді. Лісник, якого Шарль вилікував від запалення легень, подарував Еммі маленьку італійську левретку. Емма брала її з собою на прогулянку – Часом вона виходила з дому, щоб побути трохи на самотії і не бачити цього вічного садка й курної дороги. Вона доходила до банвільського букового гаю, до старої занедбаної альтанки, що стояла в кінці мурованої огорожі. Там, у канаві серед трав, ріс високий гостролистий очерет. Спершу Емма розглядалась навкруги, чи не змінилось тут нічого, відколи вона приходила сюди в останнє. Все було, як і раніше. На перстянках, левкої, купи кропиви по камінню, плями лишаїв на трьох вікнах, на глухо забиті трухляві віконниці іржаві ржаві прогоничі. Її думки блукали спочатку без певної мети, як її собачка, що крутилась туди-сюди по полю, гавкала на жовтих метеликів, ганялась за землерийками й пошипувала маки на межі хлібних ланів. Потім думки потроху прояснювались. І сидячи на землі, Емма повторювала, копирсаючись у траві кінчиком парасольки: "Господи, і навіщо я вийшла заміж?" Вона задавала собі питання, чи не могла б вона зустріти іншого чоловіка, якби обставини склались інакше. Вона намагалася уявити, які були б ті нездійсненні події та інше життя, той невідомий їй чоловік. Адже ж не всі вони такі, як Шарль. Адже міг їй попастися хтось гарний, розумний, благородний, принадний. Мабуть, за таких і повиходили її колишні товаришки по монастирському пансіону. Як там вони тепер? Всі, звичайно, в місті, в гомані вулиць, в шумі театрів, у близьку балів. Ось життя, від якого повниться радістю серце і розквітають почуття, а вона? В неї існування холодне, як горище віконцем на північ, і нудьга, як мовчазний павук в темноті, обсновує своїм павутинням усі закутки її серця. Їй пригадувалося, як у пансіоні в день роздачі нагород вона виходила на естраду за віночком. З пишною косою у білому платячку, у відкритих плюнелевих черевичках – вона була гарненька. Коли вона верталась на своє місце, присутні пани нахилялись до неї й говорили компліменти. У дворі було повно екіпажів. Подруги прощалися з нею, вихиляючись із дверцят. Проходив, уклоняючись учителю музики із скрипкою у футлярі. Як давно все це діялось? Як давно? Вона підкликала Джалі брала її на коліна, гладила по довгасті вузькі голові і казала «Ну, поцілуй свою хазяйку, у тебе ж немає горя». А потім, вдивляючись у зажурену мордочку стрункої левретки, вона протяжно позіхала, вона розчулювалась і, порівнюючи собачку до себе, говорила до неї вголос, ніби розважала засмучену людину. Часом із моря Долітав аж сюди поривчастий вітер. Промчавши по кошській рівнині, він обдавав солоноватою вільгістю навколишні поля. Очерети аж севіли, припадаючи до самої землі, дрібно тріпотячи, шелестіло листя буків, а по годливому верховітті буйно перекочувались хвилі рясного шуму. Емма щільніше куталась у шаль і підводилась. Просіяне крізь листя дерев зеленкувати світло, блідо осявало алею, поросло рівним мохом, що тихо шародів у неї під ногами. Сонце заходило. Просвіта гілля, червоно палало небо, і гінкі виструнчених по прямій лінії дерев, вирізблювались темно-брунатною колонадою на золотому тлі. Еммі ставало моторошно. Вона кликала Джалі – і хутко поверталась битим шляхом назад у тост. Дома вона падала в знемозі в крісло і сиділа мовчки весь вечір. Але наприкінці вересня в її життя увірвалася надзвичайна подія її було запрошено у воб'єсар до Маркіза Дандеревільє. За реставрації Маркіз був статсекретарем. І тепер, збираючись повернутися на політичну арену, заздалегідь готував свою кандидатуру до палати депутатів. Узимку він щедро наділяв бідняків хмизом, а виступаючи в Генеральній Раді, з недмінним пафосом вимагав прокладення нових шляхів у своїй окрузі. Влітку у самий розпал спеки у нього прокинувся в горлі нарив, і Шарль порятував його ніби чудом, вчасно розітнувши похлину ланцетом. Увечері управитель, якого було послано в тост заплатити за операцію, розповів, що бачив у лікаревому садку виборні вишні. Як на те, у воб'єссарі вишні приймались погано, і пан Маркіс попросив у Боварі кілька живців для щеплення. Потім завітав до нього, щоб подякувати за ласку особисто, побачив Емму і звернув увагу на її гарненьку фігуру і зовсім не сільські манери. У замку вирішили, що запросити молоде подружжя на свято не буде ні надзвичайною милістю, ні особливою нетактовністю. Якось у середу, о третій годині дня, пан і пані Баварі сіли у свій шарабанчик і рушили в замок, захопивши з собою велику валізу, яку прив'язали ззаду, і коробку з капелюхами, яку поставили перед фартухом. Крім того, у Шарля під ногами стояла ще й картонка – Прибули вони надвечір, коли у парку саме запалювались лампіони, щоб екіпажам було видніше їхати. Розділ 8. Замок був новітньої архітектури в італійському стилі. З двома висунутими вперед флігалями і трьома під'їздами. Він стояв край широкої левади, по якій між купами високого верб'я блукали попаски корови, густі зарослі рододендронів, буску й калини нависали різнотонною лопатою зеленню на обучене заокругленої, посипаної піском дороги. Під мостом протікала річка. Крізь туман ледве мріли, розсипані по виболку хати під солом'яними стріхами, за ними поросли лісом косогір, а позаду двома рівнобіжними рядами тягнулися стайні та каретні сараї, що вціліли від старого зруйнованого замку. Шарлів-шарабанчик підкотив до середнього під'їзду. Збіглися лакеї, вийшов сам Маркіз і, подавши руку лікарші, повів її до вестибюля. Вестибюль був високий, вимущений мармуровими плитами. Шум кроків і звуки голосів відлунювали тут, як у церкві. Прямо перед входом підіймалися широкі східці, а по ліву руку галерея з вікнами в сад вела до більярдної, з якої чулися цокання кістяних куль. Проходячи через цю кімнату до салону, Емма побачила за грою кількох поважних панів. Усі в орденах – Упираючись під боріддями високі, тугі краватки, вони мовчки усміхалися, орудуючи киями. На стінах, понад темними дерев'яними панелями, висіли портрети в широких золочених рамах. На нижньому багеті чорніли якісь написи. Емма читала «Жан-Антуан, Д'яндревіль і Вербонвіль, грав Далавоб'єссар і барон Далафреней, поліг у битві під кутра» 20 жовтня 1587 року. Під другим, Жан-Антуан Анрі Гі Д'Андервіль дала в Об'єссар, адмірал Франції і кавалер Ордена Святого Михаїла поранений у битві при Гудсен васт 29 травня 1692 року. Помер у Воб'єссарі 23 січня 1693 року. Інші підписи важко було розібрати, бо світло ламп, що відбивалось від зеленого сукна більярда, оповивало мерехтливими сутінками решту кімнати. Воно наводило тьмяний відлиск на похилі полотна і дробилося тонкими бліками на тріщинах лаку. З величезних, чорних чотирикутників, облямованих золотом, лиш де не де вихоплювались світлічі частини малювання то бліде чоло, то очі, що дивилися ніби просто на вас то перука, що спадала рясними, напудреними кучерями на червоний мундир, то пряжка підв'язки над округлою литкою. Маркіз очинив двері до салону. Одна з дам, це була сама господиня, встала, пішла на зустріч Еммі і, посадовивши її поруч себе на канапку, заговорила до неї по-дружньому, ніби давньої знайомої. Маркіза була жінка років під сорок. Плечі мала гарні, мов витончені, Міс Орлиний говорила з протягом. Того вечора на її каштанове волосся була накинута проста гіпюрова хустка, що спускалася на шию косинцем. Поряд на стільці з високою спинкою сиділа якась білява панночка. Чоловіки з бутоньєрками у петлицях фраків розмовляли біля каміна з дамами. О сьомій годині подали обід. Чоловіки їх було більше. Сіли за одним столом у передпокої, а дами за другим у їдальні з Маркізом і Маркізою. Коли Емма зайшла туди, вона ніби пірнула в теплу атмосферу, що духмяніла ароматами квітів, парфумами тонкої білизни, запахом м'ясива і трюфелів. Полум'я свічок у канделябрах витанцювало довгастими язиками на срібних покришках. Блідовець свічував зволожений матовою поволокою гранчастий кришталь. Уздовж усього столу рівним рядом тягнулись букети квіток. І на тарілках, і широкими краями, в розтрубах серветок, складених на кшталт єпископської мітри, лежали маленькі овальні булочки. Червоні клашні омарів звисали з блюд. В ажурних кошичках, вистелених мохом, красувались добірні фрукти. Тут же порували смажені перепілки в пір'ї. Поважний як суддя метр-дотель у шовкових панчохах, коротких штанях, у білій кроватці і в жабо подавав гостям блюда з уже нарізаною печенею, спритним рухом ложки, скидаючи на тарілку обрані ними шматки. З високої порцелянової пічки, оправленої міддю, нерухомо дивились на переповнену народом залу статуя жінки, задрапованої аж до самого підборіття пані Баварі помітила, що багато дам не знімало рукавичок. На верхньому кінці столу, самотній серед усього цього жіноцтва, сидів старий пан, пов'язаний серветкою, як дитина. Нахилившись над повною тарілкою, він жадібно їв, і з губ його капав соус. Очі в нього були червоні, волосся заплетене в кіску, перев'язано чорною стрічкою. То був Маркізів Тесть, старий герцог Делаверд'єр, колишній фаворит графа Дартуа під час ловів у Водрейлі, у маєтку Маркіза Деконфлан. Говорили також, що він був коханцем королеви Марії Антуанети, після пана Декуаньї і перед паном де Лозеном. Його бурхливе життя минуло в гульбищах, дуелях, закладах і галантних інтригах. Він процвиндрив усе своє майно і був страховищем для своєї родини. За його стільцем стояв лакей і голосно вигукував йому над вухом назви страв, а той тільки вказував на них пальцем і мембрив щось незрозуміле. Еммен погляд, мимохід, звертався до цього веслогобого діда і не міг відірватись від нього як від чогось надзвичайного, величного. Адже він жив при дворі, спав у ліжку королеви. Розлили в бокали заморошене шампанське. По всьому тілу Емми пробіг дрож, коли вона відчула в роті цей холодок. Зроду не бачила вона гранатів, ні разу не їла ананасів. Навіть цукор-пісок здавався їй тут дрібнішим і білішим, ніж вдома. По обіді дами розійшлися по кімнатах убиратися до балу. Емма взялася до свого туалету з запопадливістю і ретельністю актриси-деб'ютантки. причепуривши зачіску так, як їй радив перукар, вона одягла розстелену на ліжку бережеву сукню. Шарль скаржився, що панталони ріжуть йому у поясі. «Штрипки заважатимуть мені танцювати», – сказав він. «Танцювати?» – перепитала Емма. «А вже ж...» «Ти що, збожеволів? Та тепер засміють. Сиди вже краще на місці! Та лікарю воно так і личить!» – додала вона. Шарль замовк. Він ходив по кімнаті, скуткав куток – чекаючи, поки жінка прибереться. Він бачив її в дзеркалі ззаду. Свічки освітлювали її з обох боків. Темні очі її здавались зовсім чорними. Волосся, укладене в гладенькі бандо, злегка випнуті над вухами, лисніло синюватим відливом. В шиньйоні тремтіла на хісткій стеблині троянда, а штучні росинки вигравали на її полюстках – Сукня була блідо шафранового кольору, оздоблена трьома букетами розпомпон із зеленю. Шарль хотів поцілувати Ему в плече. «Оближ», – сказала вона, – «сукню помнеш». Внизу скрипка заграла ретурнель. За ріжок, Емма спустилась по сходах, ледве стримуючись, щоб не побігти. Кадриль уже почалась. Гості все прибували й прибували, ледве можна було б протовпитись. Емма сіла на банкетці біля самих дверей. Коли скінчився контраданс, паркет зали звільнився для чоловіків, що розмовляли грубками, та для ліврейних лакеїв з великими тацями в руках. Жінки сиділи попід стінами, мальовані віяла колихались. Букети наполовину ховали усмішки – Руки, щільно обтягнені білими рукавичками, що обрисовували форму нігтів, вертіли флакончики з золотими затичками. Мережевні оборки хвилювали на корсажах, діамантові брошки сяїли на грудях, браслети з медальйонами брещали на оголених руках. У пригладжених на лобії і закручених на потилиці зачісках, вінками, китицями, гронами, красувались незабудки, жасмин, гранатовий цвіт. Колоссяй На Нерухомо сиділи по місцях чепуркуваті матрони в червоних тюрбанах. Коли кавалер узяв Емму за кінчики пальців, і вона стала з ним у ряд, дожидаючи помаху смичка, серце її забилося дужче. Але незабаром хвилювання щезло. Погойдуючись у ритмі музики, вона плила вперед, ледь поводячи шиєю, і мимоволі посміхаючись, коли скрипка співала якесь ніжне соло, під час якого решта інструментів змовкала. Тоді виразно чувся чистий дзвін луїдорів, що сипались неподалік на сокно картярських столів. Потім знову вступав враз у весь оркестр, лунали грімливі розкоти корнета пістона, в такт опускались на паркет ноги, роздимались і шелестіли спідниці, Сплітались і розтискалися руки, ті ж самі очі то опускалися перед нею, то знову ловили її погляд. Серед гостей, що танцювали або стояли, розмовляючи коло дверей, впадало в вічі кільканадцять чоловіків віком від 25 до 40 років, які вирізнялися з-поміж інших певними рисами фамільної схожості, дарма що були неоднакові літами, одягом і зовнішністю. Фраки в них були краще пошиті, ніж в інших, та й сам матеріал був ніби тонший. Волосся, начесане буклями на скроні, лесніло від якоїсь особливо вишуканої помади. Обличчя матово-бліді – властивий там колір, що так гарно відтіняє блідістю порцеляни, переливами муару, лаковим глянцем елегантних меблів, і підтримується витонченим гастрономічним режимом. Незенькі краватки не стісняли їм шиї. Відкохані бакенбарди спадали на відкладені комірці, втирались вони парфумованими хусточками, міченими візерунчастими монограмами. Літні чоловіки мали досить моложавий вигляд, а молодші були позначені дочасною зрілістю. В їхніх байдужих поглядах відбивалася спокійність щоденно задоволених бажань. Крізь делікатні манери – Просвічувалась та особлива брутальність, яка породжує панування над істотами, покірними й норовистими воднораз, а це розвиває силу волі і тішить гонор, їзда на породистих конях і товариство купованих жінок. За три кроки від Емми якийсь пан у синьому фраку та бліда жінка з перловим кольє на шиї розмовляли про Італію. Вони захоплювались колонами собору Святого Петра, Везувієм, краєвидами Тіволі, Кастеламари й Касіно, Генуеськими Трояндами, Колізеєм у Місячному Сяйві. А другим вухом Емма ловила уривки розмови повної незрозумілих для неї слів. Оточений групою гостей молодик розповідав, як на тому тижні він побив у Англії міс Мірабелу і Ромула та дістав приз у дві тисячі лоїдорів. Майстерно взявши перешкоду Інший жалівся на те, що його скакуни жиріють А ще хтось скаржився, що в друкарні перекрутили ім'я його коня Повітря в залі стало душним Огні потьмяніли Чимало гостей відлинуло в більярдну Лакей став на стілець і вибив дві шибки На брязкі скла пані Боварі повернула голову І побачила в саду селян що поприпадали до вікон, заглядаючи в залу. Їй пригадалася ферма Берто. Вона побачила перед собою селянський двір, грязький ставок, батька в блузі під яблуною, саму себе, як вона колись ще дівчинкою знімала пальцями вершок із глечиків у молочарні. Але в сьогоднішній пишноті їй минуле життя досі таке ясне, цілком відходило в тінь. Її починав навіть брати сумнів, чи справді вона жила тим життям. Вона була тут, і поза цим балом усе було оповите якимось туманом. Вона саме їла моразкі морозиво, тримаючи в лівій руці позолочене мушливе блюдечко і, примрушивши очі, поволі смакувала його. Дама, що сиділа поруч із нею, упустила віяло. Мимо проходив якийсь молодий пан. «Коли ваша ласка, пане, підніміть віяло!» попрохала дама. Воно впало за канапу. Пан нахилився, і Емма побачила, що в ту мить, як він простягав руку, молода дама кинула йому в капелюх щось біле, складене трикутником. Піднявши віло, пан підніс його дамі з гречним уклоном. Вона подякувала, злегка кивнувши головою, і уткнулась носом у свій букет. Після вечері на яку подавали багато іспанських іренських вин, суп із раками та мигдалевим молоком, пудинги-трафальгар та різні м'ясні захолоди з драглями, карети почали одна за одною від'їжджати від замка. Відслонивши країчок муслінової фіранки, можна було бачити, як у пітьмі блимали вогні їхніх ліхтарів. Банкетки, що стояли попід стінами зали, спустіли, тільки за столами лишилось кілька картярів. Оркестранте відсвіжали язиком натруджені кінчики пальців. Шарль куняв, прихилившись спиною до дверей. О третій годині ранку почався котельйон. Емма не вміла танцювати вальса, але всі вальсували, навіть мадмуазель Дандервільє і сам Маркіз. Лишились тільки гості, що ночували в замку. Їх було не більше двадцяти душ. Тим часом один із вальсуючих – якого називали просто Віконт у низьковідкритому жилеті, що щільно облягав йому Турс, уже вдруге підійшов ангажувати пані Боварі, запевняючи, що буде її вести, і в неї вийде все прекрасно. Вони почали повагом, потім завальсували швидше. Вони крутились, і все крутилось довкола них, мов диск на осі, лампи, меблі, панелі, паркет. Коли вони завертали біля дверей, Край Емменої сукні обвивав коліно партнера, і їхні ноги майже торкались. Він нахилявся, щоб заглянути їй у вічі, а вона закидала голову, щоб поглянути на нього. Її огорнула якась нестяма, і вона як стій спинилась. Потім вони закружляли знову, і Віконт, усе прискорюючи рухи, повів Емму до самого кінця зали – де вона задихана і мало не зомліла, на якусь мить припала йому головою до грудей. А потім, так само вальсуючи, але вже повільніше, віконт одвів її на місце. Вона відкинулась назад, прихилилась до стіни і затулила очі рукою. Коли вона відкрила очі, перед дамою, що сиділа над посеред салону, стояла навколішки троє кавалерів. Дама обрала Біконта. І скрипка знову заграла. На них усі дивились. Вони проносилися взад і вперед. Вона тримала корпус нерухомо, ледь нахиливши голову. А він зберігав весь час свою позу. Стан вигнутий, лікоть округлений, шия випнута вперед. О, ця вміла вальсувати. Вони танцювали довго і втомили всіх інших. Потім гості поговорили ще якусь часинку і, побажавши одне одному доброї ночі або радше доброго ранку, порозходились спати. Шарль ледве плентався, тримаючись за поручні. Він не чув під собою ніг. П'ять годин поспіль простовпичив він за столами, дивлячись на віст, хоч нічого в ті грі не тямив. З якою насолодою він зітхнув, знявши з себе черевики — Емма накинула на плечі шаль і розчинила вікно. На двері стояла темна ніч, накрапав дрібний дощик. Емма вдихала вологе повітря, що відсвіжувало їй повіки. Пальна музика ще дзвеніла в неї в вухах, і вона намагалась не скоритися сну, щоб продовжити ілюзію цього розкішного життя, з яким вона мала вже прощатись. Почало світати. Емма довго дивилася на вікна замка, селкуючись відгадати кімнати всіх тих, кого вона бачила увечері. Їй хотілося познати їхнє життя, проникнути в нього, злитися з ним. Але було холодно. Емма тремтіла, вона роздяглася і шмагнула під ковдру до сонного шарля. За сніданком було багато людей. Він скоро скінчився. Ніяких напоїв на превелике диво лікаря не подавали. Зараз же після сніданку мадмуазель Дандервільє зібрала в кошик шматочки білих булочок і винесла їх на ставок лебедям. Гості пішли гуляти в оранжереї, де дивовижні ворсисті рослини громадились пірамідами під висячими вазами, з яких, мов із гаючих гніздищ, виливались попереплутуване зелене огодиння. Оранжерея сполучалась критою галереєю і з господарськими будівлями. Бажаючи розважити пані боварі, Маркіс повісив її оглядати стайні. Над яслами в формі кошиків були прибиті порцелянові дощечки, на яких чорними літерами були виведені імена коней. Коні форкали й тупали, коли повз них проходив хазяїн, смокаючи язиком. Підлога в лимарні блищала, як паркет у вітальні. Кретна збруя висіла посередині на двох нерухомих тумбах. На вікнах були порозвішувані вуздечки, батоги, стремена, поводи. Тим часом Шарль казав слугам запрягти шарабанчик. Його подали до під'їзду, уклали всі речі, і подружжя Баварій, попрощавшись із Маркізом та Маркізою, рушило назад у тост. Емма дивилася мовчки, як крутяться колеса. Шарль умостився на самому краї лавки й правував, розіп'явши руки. Конячка трюхикала інохіддю в надто широко розсунутих голоблях. Попущені вішки похльостували її по кришах, беручись маловинням, а валіза, припасована ззаду, поторохкувала об кузов. Вони були на Тіборвільському узвозі, коли назустріч їм зі сміхом промчала кавалькада вершників з сигарами в зубах. Еммі здалось, що між ними був і Віконт. Вона обернулася, але змогла добачити вже далеко на обрії тільки мехтіння голів, що підіймались і опускались у мінливих ритмах рисі чи галопу. Проїхавши ще чверть ліє, їм довелося спинитися, підв'язати мотузкою на ритник. Оглядаючи востаннє упряж на конячці, Шарль помітив у неї під ногами якусь річ. Нахилився і підняв портсигар – Вишитий зеленим шовком з гербом посередині, як на занавісках карети. О, та він не порожній, сказав Шарль. Туди ще дві сигари. Буде мені на вечір. А ти хіба куриш? здивувалася Емма. Курю часом, як трапиться. Він поклав знахідку в кишеню і цьохнув конячку батогом. Коли вони приїхали до себе в господу, обід був ще не готовий. Пані розгнівалась. На стазі відповіла їй ненадто чемно. «Геть!» – гукнула Емма. «Мені таких рубіянок не треба!» На обід був суп із цибулею і телятина під шавлем. Сівши навпроти Емми, Шарль промовив щасливим голосом, потираючи руки. «Нема як дома!» З кухні чулося хлипання служниці. Шарль симпатизував бідулашній Настазії. Колись, у невеселі часи вдівства, вона допомагала йому скоротати немало вечорів. Вона ж була його перша пацієнтка і найстарша знайома в цих місцях. «То ти справді проженеш її?» – спитав він нарешті. «А про жену? Хто мені заборонить?» – відповіла жінка. Потім вони грілись на кухні, Поки служниця прибирала їм спальню на ніч, Шарль закурив. З незвички він смішно відкопилював губи, що хвилини спльовував і при кожній затяжці відкидався назад. "Тобі стане недобре", сказала йому презирливо Емма. Він відклав сигарету і побіг до колонки, запити холодною водою. Емма схопила портсигар і хутко сховала його в шухляду. Наступний день видався їй нескінченно довгим. Вона гуляла в себе в садочку, ходила туди й назад, усе тією ж алейкою, спиняючись перед клумбами, перед шпалерами абрикосів, перед гіпсовим кюре, здивовано роздивляючись на ці добре знайомі їй предмети. Яким далеким їй здавався вже бал? Хто це віддалив на таку відстань позавчорашній ранок від сьогоднішнього вечора? Ті гостини в замку в об'єсар стали в її житті зяючим провалом. Так часом бурею розчахне скелю наопіл за одну ніч. Проте Емма скорилася долі. Вона побожно сховала в комоді свій святковий туалет, навіть атласні черевички, що в них підошва пожовкла від сковського навощеного паркету. І з серцем в неї сталося те саме, що з черевичками. Воно потерлось об розкіш, і взялося якоюсь незмивною сугою. Спогади про той бал стали для Емми своєрідним заняттям. Щосереди вона говорила собі, прокидаючись, «Ах, тиждень тому, два тижні, три тижні тому я була там». Мало-помалу всі обличчя змішались в її пам'яті, призабулись мелодії контрадансів, примерхли барви ліврей, Пішнота замкових покоїв Деякі подробиці Вивітрились, але жаль Лишився стіл 9 Часто, коли Шарля не бувало вдома, вона підходила до шафи і виймала захований поміж білизною зелений шовковий портсигар. Вона розглядала його, розкривала і навіть нюхала пропахлу духом вербени тютюнову підкладку. Чий же він був? Певно віконтів, не інакше як дарунок коханки. Його вишивали на маленьких палісандрових п'яльцях, ховаючись від цікавих очей. Над ним годинами просиджувала закохана рукодільниця, мрійливо схиливши кучеряву голівку. Любовні зітхання вплилися тут у кожну петельку канови, кожен стібок голки вшивав якусь надію чи спогад, а все це шовкове шиття було переткано одною мовчазною жагою. А потім Віконт забрав якось той дарунок із собою. Про що вони говорили в той час, як цей портсигар лежав на мармуровій поличці каміна між вазами з квітками і годинником помпадур? Вона в тості, а він тепер у Парижі. Париж! Який він, той Париж? Яке величне ім'я? Емма повторювала це слово півголосом, упиваючись ним. Воно дзвонило їй у вухах, як соборний дзвін. Воно палало їй в очах, навіть на етикетках помадних слоїків. Увечері, коли під вікнами, співаючи материнку, скрипіли своїми возами рибалки, вона прокидалась. «Завтра вони будуть там», – казала вона, прислухаючись до стуку ошанованих залізом коліс, що зразу заумирав на немощеній дорозі, як тільки валка виїздила за село. Вона проводила їх думками, підіймалася із ними на пагорби, спускалась у долини, минала селища, гнала битим шляхом під ясними зорями. Їхала, їхала і забивалась навіть куди, в якесь туманне місце, де уривалась її мрія. Вона придбала собі план Парижа і часто, водячи пальцем по карті, мандрувала по столиці. Гуляла по бульварах, спиняючись на кожному розі, на перехресті вулиць, перед білими квадратиками кварталів, а коли очі нарешті стомлювались, склепляла повіки і бачила, як у темряві коливаються від вітру вогні вуличних ліхтарів, чула, як ляскають під ніжки карет, відкидаючись біля театральних під'їздів. Вона передплатила дамський журнал «Кошик» і «Дух салонів», Неминаючи рядочка жалібно поглинала вона всі звіти про прем'єри, верхогони, вечірки, цікавилась дебютом тої чи іншої актриси, відкриттям нової крамниці, знала останні моди сезону, адреси фешенебельних кравців, дні прогулянок у Болонському лісі, розклад спектаклів у опері, слідкувала за романами, вивчаючи за Еженом Сю обстановку великопанських домів, шукаючи в творах Бальзака і Жорж Санд уявного задоволення власних жадань. Навіть до столу не сідала без книжки, і поки Шарль їв чи говорив щось до неї, гортала собі сторінки. Читаючи книжки, Емма весь час згадувала Віконта, порівнювала його з літературними персонажами. Він був ніби центром осяйного кола, та коло це, чим далі ширшало» і, розпромінюючись від його образу, ореол яскрів усе дужче, осяваючи інші мрії. Париж, безберегий, як океан, мерехтів перед еменими очима в рожевій імлі. Проте многолике життя, що вирувало у цій круговерті, все-таки ділилось на якісь частини, розпадалось на окремі картини. Емма помічала з них тільки дві чи три – і вони заслоняли від неї всі інші, як проведиве втілення життя всього людства. В зеркальних залах, серед овальних столів, застелених оксамитом із золотими торочками, виступав на лискучих паркетах світ дипломатів. Там були сукні з довгими шлейфами, страшні таємниці, бентежні страждання, сховані зачемними усмішками. Потім починалось товариство герцогів і герцогинь, там усі були бліді і вставали о четвертій годині дня. Жінки, бідні ангели, носили спідниці, облямовані англійським мереживом, а чоловіки, невизнані генії під жевжикуватою зовнішністю, замордовували на прогулянках коней, розважались літом у бадані, і, нарешті, років під сорок одружувались із багатими спадкоємицями в окремих кабінетах нічних ресторанів. Реготала вся і весь світчок розмаїта юрба літераторів та актрис. Вони були щедрі, мов королі, повні вщерть ідеальних поривань і фантастичних забаганок. Це було якесь піднесене понад життя існування, що рвійно шугало між небом і землею у несказаній величі. Все інше в світі губилося десь в невиразності, не займало певного місця, ніби й не існувало. Чим ближче була дійсність, тим більше відвертались від неї її думки. Все, що безпосередньо оточувало Емму, нудне село, обмежені міщани, мізерія Буденщини, здавалося їй чимось винятковим у житті, прикрою випадковістю, що не знати, як звалились на її голову, але поза цим тісним колом буяв безмежний світ блаженства й пристрасті у своїх бажаннях. Емма змішувала на солоду розкочів з сердечними радощами, вишуканість манер з делікатністю душі. Хіба любов не потребує, подібно до екзотичних рослин, розпушеного ґрунту і живодайного тепла? І чому зітхання при місячному світлі і довгі обійми, і сльози, що зрошують руки в хвилину розлуки, і палжаги, і ніжність, і бентежність? Усе це для неї було невіддільне від пишних замків – де люди розкошують на дозвіллі, від будуарів шовковими завісами і м'якими килимами, від жарданьєнок із квітками, від ліжок на високих підмостках, від близько самоцвітів і аксельбантів на лівреях. Човгаючи грубими підошвами, проходив коридором поштовий конюх, який щоранку приходив до лікаря чистити кобилу. На ньому була латана блуза, і шкарабани на босу ногу. Ось ким доводиться задовольнятись замість грома в коротеньких штанцях. Скінчивши роботу, він ішов і не вертався до наступного дня. Приїздячи додому, Шарль сам одводив кобилу до стайні, знімав сідло і надягав обрудь. Тим часом служниця приносила і кидала таксяк у ясла оберемок сіна. На місце Анастазії, яка нарешті виїхала з тоста, розливши море сліз, Емма взяла в дім 14-літню дівчинку-сироту з лагідним обличчям. Вона заборонила їй носити нічний чепчик, привчила говорити до панів у третій особі, подавати склянку води на тарілці, стукати в двері, перш ніж заходити до кімнати, прасувати і крохмалити білизну, і допомагати при туалеті. Вона хотіла зробити з нею собі камеристку. Нова служниця була слухняна і покірна, боялась, щоб її не прогнали. Але мадам звичайно забувала у буфеті ключ і фалісита, що брала звідти трохи цукру, і хрумала його на самоті в ліжку, помолившись на сон грядущий. По обіді вона часом виходила на вулицю погумати з поштовими конюхами. Мадам сиділа у себе на горі. Емма носила дуже відкритий капот, мищаливими вилогами, Виднілась плоїна шемізетка з трьома золотими гудзиками. пояс справив їй шнурок з великими китицями. На маленьких гранатового кольору пантофлях красувались банти з барвистих стрічок. Вона купила собі бювар, поштового паперу, ручку, конверти, хоч писати не було кому. Зранку вона заходжувалась витирати пил з етажерки, розглядалась у дзеркало, брала книжку а потім, замріявшись, упускала її на коліна. Їй хотілося податись у мандри або повернутися в монастир. Бажалось воднораз померти і жити у Парижі. А Шарль під дощ, під сніг, знає, роз'їжджав у верхи околишніми путівцями. Він їв яєчню за столом на якій-небудь фермі, Пабрався в пітних постелях, пускав хворим кров, що часом теплою цівкою дзюрила йому в лице, Вистукував недужих, підкачуючи брудні сорочки, Вислуховував хрипи, розглядав, що було в нічних горшках, За те, що вечора знаходив вдома веселий вогонь, Накритий стіл, м'які меблі і елегантно вбрану гарненьку жінку, Від якої так і пахло свіжістю. Не знати, звідки й брався той аромат, чи навіть її тіла напахчувалась сорочка. Емма чарувала його своєю тонкою вигадливістю, то вона по-новому виріже паперові розетки на свічки, то перешиє оборки на сукні, то видумає якусь незвичну назву для найпростішої страви, аби як звареної наймичкою. І Шарль виїсть, смакуючи всю тарілку. В руані вона побачила дам, що носили на годинниках в'язку брелоків. Накупила того добра й собі, оздобила камін двома великими вазами синього скла, справила собі несесер і слонової кості з позолоченим наперстком. Що менше розумівся шарль на жінчиних примхах, то більше вони зачаровували його, від них ще повнішим ставало його блаженство, ще любішим здавалось домашнє вогнище. Вони, мов золотим пісочком, посипали вузеньку стежечку його життя. Він був при доброму здоров'ї, мав добрий вигляд, репутація його остаточно встановилась. По селах його любили, він був чоловік негордий, він пестив дітей, ніколи не заглядав у шинок і взагалі викликав довір'я своєю моральністю. Особливо вдало лікував від катарів і простудних захворювань. Щоб часом не убити пацієнта, Шарль майже завжди приписував якусь заспокійливу мікстуру. Іноді блювотне, ванну для ніг або п'явки. Але й хірургія не лякала його. Він робив людям сильні кровопускання, як коням, а зубривав так, що аж гай гудів. Бажаючи йти в ногу з наукою, Шарль передплатив за проспектом новий журнал Медичний вулик. Він пробував читати дещо після обіду. Але не проходило п'яти хвилин, як уже засинав, розморений духотою й ситістю. Голова схилялась на руки, а волосся грибою розсипалось по столу, черкаючись з підставки лампи. Емма дивилась та тільки плечима здвигала. Чого не судився їй чоловіком, хоч який небудь мовчазний, упертий трудівник? Один із тих, що порпаються ночами в книжках і під 60 років наживають у додачу ревматизму хрестик, ношений у петельці мішкуватого фрака. Їй хотілося б, щоб прізвище Боварі, це ж її прізвище, стало славнозвісним. Красувалося у вітринах книгарень, фігурувало в газетах і журналах, греміло на всю Францію. Але Шарль не відзначався частолюбством – один лікар зівето, що з ним він був якось на консиліумі, сказав йому про постелі хворого в присутності родичів щось образливе. Увечері, коли Шарль розповів цю історію, Емма страшенно обурилась вчинком його колеги. Шарль був розчулений. Він пустив сльозу і поцілував жінку в лоб. Але вона не стямилась від сорому, їй хотілося прибити його. Щоб угамувати нерви, вона вибігла в коридор, розчахнула вікно і стала вдихати свіже повітря. «Який нікчем! Який нікчем!» – шепотіла вона, кусаючи собі губи. А взагалі Шарль чим далі більше дратував її. З роками в нього з'явилися вульгарні манери. За десертом він стругав ножем пробки від порожніх пляшок, суп їв а після їжі – Прочищав зуби язиком. Він починав гладшати, і здавалося, що очі його, маленькі від природи, придавливались опасистими щоками до самих скронь. Часом Емма заправляла йому в жилет червону обшивку плетеної фуфайки, перев'язувала краватку, викидала геть обтріпані рукавички, які він збирався натягати. Але все це вона робила не заради нього, як йому гадалось, а заради себе самої, схемерного, дражливого егоїзму. Іноді вона навіть переказувала йому те, що читала, уривки з романів і нових п'єс, анекдоти з великосвітської хроніки. Як-не-як, -як, Шарль був таки людиною, завжди готовою слухати її і на все притакувати. Але Емма, бувало, і з левреткою ділилася своїми таємницями. Зрештою, на безлюдді – Заговориш і до полін в каміні, і до маятника стінного годинника. Але в глибині душі вона сподівалась якоїсь переміни. Як матрос на розбитому кораблі вона розпачливо металася очима по безкрайній пустелі свого життя, виглядаючи білого вітрила в тумані далеких обріїв. Вона не знала, що то буде за випадок, яким вітром принесе його до неї, до якого берега її приб'є – вона не знала, чи то буде шлюбка, чи трипалубний корабель, чи буде він навантажений стражданням, чи налитий щастям аж полюки. Але, прокидаючись уранці, вона щоразу сподівалася, що це станеться сьогодні. І прислухалась до кожного шуму, зривалася з місця, дивувалась, що нема нічого і нікого. А коли заходило сонце, вона журилась і не могла діждатись завтрашнього дня – Знову настала весна. Коли прийшли перші жаркі дні і зацвіли груші, у Емми з'явилась астма. Спочатку липня вона стала рахувати на пальцях, скільки тижнів залишається до жовтня. Можливо, маркіз Дендеревільє дасть у Об'єссарі ще один бал. Але й вересень уже минув, а не було ні листів, ні візитів. Після цього гіркого розчарування серце знову спустіло. Знову потяглись нодені одноманітні дні. Невже вони так і тягнутимуться нескінченною низкою? Сірі, буденні, порожні. У людей навіть найбанальніше життя скрашається можливістю якоїсь переміни. Часом одна однісінька пригода тягне за собою нещасленні перипетії, певну зміну декорацій. А в неї нічого. Певно так от Бога судилось. Майбутнє здавалося темним коридором, в кінці якого були наглухо забиті двері. Вона занедбала музику. Навіщо грати? Для кого? Все одно їй ніколи не доведеться, сидячи за ерарівським роялем в оксамитовій сукні з короткими рукавами, перебігати легкими пальцями по клавішах і слонової кості і відчувати, як ніби вітерець хвилює концертним залом з краю в край, Захоплений шепіт слухачів, а коли так, то чи варто мучитись над нудними отюдами? Не виймала вона шухляд і свого малювання та гаптування. Кому воно потрібне? Шиття теж тільки дратувало її. Мені вже нема чого читати, казала вона. Так і сиділа вона на місці, розжарюючи в вогні кухоні щепці або дивлячись у вікно на дущ. Сумно було їй на душі в неділю, коли дзвонили до вечерні. В німому отопінні прислухалася вона до мірних ударів дареншливого дзвона. Дивилась, як по даху сусіднього дому споквола проходжав кіт, вигинаючи догою спину під скісним промінням призахідного сонця. Вітер на шляху збивав хмари курєвий. Час від часу звідкись долинало виття собаки, а монотонне бовканя дзвона без угаву лунало по селу, котилося в далекі гони. Але ось люди починали виходити з церкви жінки в дерев'яних, навущених черевиках, селяни в нових блузах, просто волоса дітвора бігла вистребом попереду, всі розходились по домівках. Лише п'ять-шість чоловік, весь щасті самі, грали до самої ночі в корок біля воріт харчевні. Зима випала холодна. шибки у вікнах на ранок замуровувало крижаним узором, і коли світло, що струмилось мокрізь матове скло, часом так і неяснішило до самого смерку. У четвертій годині доводилось уже світити лампу. Пригожими днями Емма виходила в сад. На капусті мерехтів сріблистими розводами іній. Довгі, блискучі нитки існувались від качана до качана, Пташок було не чутий, все немов заснуло, а брикоси були обставлені соломою, виноградна лоза велась хворою гадюкою попід карнизом стіни, на якій, придивившись, можна було побачити повзучих стоногів. У гіпсового к'юре в трикутці, що читав молитовник під ялинами в куточку, відкрешилася права нога, але це полупилося від морозу і взялося немов білим лишаєм. Потім Емма знову піднімалася до себе в кімнату, замикала двері, шурувала вугілля в каміні і, знемагаючи від жару, відчувала, як нудьга все важче лягала їй на душу. Вона залюбки спустилася б униз побалакати зі служницею та соромливість утримувала її. Щодня завжди у тій самій порі відчиняв віконниці свого будиночка вчитель у чорній шовковій шапочці. І проходив сільський стражник у блузі з шаблею при боці Вранці і ввечері тюпали по вулицях поштові коні, завжди потроє в ряд, доставка на водопій, вряди годить заленчав дзвіночок на дверях харчевні та скрипіли під вітряну годину на залізних прутах мідні тазики, що правили за вивізку над дверима голярні. Вітрину її прикрашав старий малюнок, вирізаний з мотного журналу та воскове погруддя в жовтому шиньйоні. Перукар теж нарікав на те, що життя в нього склалось невдало, що йому нема чого ждати від майбутнього. Мріючи про перукарню в якомусь великому місті, от як в Руані, на набережні чи проти театру, похмурий майстер цілий день гуляв по вулиці взад і вперед, від мерії до церкви, виглядаючи клієнтів. Підводячи очі, пані поверій завжди бачила його на посту, Ніби вартовий патрулював він у своїй фесті на бакир у ластиковій курці. Іноді надвечір, за вікнами зали, показувалось засмагле обличчя з чорними баками, яке розпливалось у широкій лагідній усмішці, виблискуючи білими зубами. Зразу ж зринала мелодія валься, і під звуки катеринки кружляли й кружляли на кришці. В ляльковім салоні між кріслами, канапами й консолями танцюристи, завишки у палець, жінки в рожевих тюрбанах, тірольці в камізельках, мавпочки в бальних фраках, кавалери в кусеньких штанцях. І все це відбивалося у маленьких дзеркальцях, зліплених по кутках стяжками фольгового паперу. Катерин ще крутив корбу, зглядаючи у вікна праворуч і ліворуч. Час від часу він піднімав коліном свій інструмент, що муляв цупким ременем йому плече і цвиркав на тротуарну тумбу довгою цівкою бурої слини. Музика, то жалібна й тягуча, то весела й шпарка, з шипінням виривалася з-під рожевої та втяної занавізки, що трималась на візерунчості мідній планці. Ці самі мелодії гралися десь у театрах, співалися в салонах, під них танцювалося вечорами в осяєних жарандолями залах. Вони долітали до Емми, як відголоси великого світу. Нескінченні сарабанди вихрилися їй у голові, і думка, ніби баядерка на квітчастому килимі, в'юнилася разом із звуками, пурхаючи від мрії до мрії, від смутку до смутку. Зібравши в кашкет милостиню, Катеринщик запинав свою скриньку старим чохлом із синього полотна, закидав її на спину і, важко ступаючи, брався далі. Емма проводила його очима. Особливо нестерпні були для неї години обіду в цій тісній їдальні внизу, з димучою пічкою, рипливими дверима, відсирілими стінами і вогкою підлогою. Їй здавалося, що на тарілці подають їй усю гіркоту існування. А від погляду на паруючи варене м'ясо, у неї в душі клубучилась огида. Шар їв довго й багато, вона гризла горішки або, спершись ліктями на стіл, водила вістрям ножа по царатії. Господарчі справи вона зовсім занехаяла. Пані боварі старша, приїхавши до них у Великий Піст, була вражена такою переміною. Справді, емма перша була така чепурна, така вибаглива а тепер цілими днями ходила необрана, носила сірі прості панчохи, світила лоєвими свічками. Вона одно говорила, що зараз немає достатків, треба жити ощадно, що вона дуже задоволена, цілком щаслива, що їй дуже подобається в тості. І свекрусі ні до чого було б причепитися. До того ж, Емма очевидячки не збиралась прислухатися до її порад. Одного разу, коли свекруха спробувала зауважити, що хазяї повинні стежити за благочестям прислуги, вона відповіла таким гнівним поглядом і таким холодним усміхом, що бідолашна жінка більше не заводила подібних розмов. Емма зробилась вередливою, їй важко було догодити. Вона замовляла для себе окремі страви, а потім і не торкалася їх. Сьогодні пила тільки молоко, а завтра чай... Чашку за чашкою. То їй було холодно, і вона вперто не виходила з кімнати. То вона мліла від духоти, відчиняла всі вікна, одягалася в легенькі плаття. То вона не давала просвідку служниці, а то раптом засипала її гостинцями або посилала погуляти до сусідів. Бувало, що вона роздавала старцям усі дрібні гроші свого гаманця – Хоча не відзначалася особливою щедрістю і чулістю до чужих страждань, як, зрештою, і більшість людей, що вийшли з села. Душі в них, звичайно, такі заскорузлі, як мозолясті руки їхніх батьків. В кінці лютого дядько Руо привіз зятеві на спогад про своє одужання чудову індичку і прогостював у них три дні. Шарль увесь час був зайнятий хворими – і старим мусила сидіти Емма. Він курив у кімнатах, спльовував у камін, говорив про хліборобські справи, про корів і телят, про дробину, про муніципальну раду. І коли старий нарешті поїхав, дочка зачинила за ним двері з таким задоволенням, що аж сама здивувалася. А втім, вона вже не приховувала свого призирства до всіх і всього, що оточувало її. Часто-густо, вона умисно висловлювала чудернацькі думки, гудила те, що світ було хвалити, і хвалила те, що вважалося ганебним і непристойним. Чоловік тільки очі витріщав, слухаючи такі речі. Невже цьому жалюгідному животінню не буде кінця? Чим вона гірша від тих жінок, що живуть щасливо? У воб'єсарі вона бачила герцогинь, у них Італії були грубші і манери вульгарніші. Завіщо ж, Боже, така несправедливість?» Притулившись головою до стіни, Емма плакала. Їй до болю хотілося зазнати того бурхливого і блискучого життя, тих нічних маскарадів, тих зухвалих розкошів і жагучих захоплень, що марились їй віддавна. Вона ставала щораз блідішою. У неї почались серцебиття – Шарль прописав їй валеріянку і камфорові ванни, але всякі спроби лікування ще дужче дратували її. Бували дні, коли на неї находила якась хвороблива балакучість. Потім це збудження змінялось тупою байдужістю, і вона сиділа мовчки й нерухомо. Тоді вона підтримувала свої сили тільки тим, що цілими флаконами виливала на себе одеколон. Вона постійно скаржилась на тост – і Шарль вирішив, що її хвороба викликана якимись впливами місцевого клімату. Упевнившись у цій думці, він почав серйозно думати про те, щоб переїхати кудись в інше місце. Тоді Емма стала пити оцет, щоб іще більше схуднутий. У неї з'явився сухий кашель, і остаточно пропав апетит. Шарлю нелегко було покидати тост після чотирирічного перебування – Якраз такий момент, коли він починав ставати на ноги. «Та що вдієш? Раз треба, то значить треба!» Він повіз жінку в Руан до професора, в якого колись учився. Виявилось, що Емма не здужала на нервовому ґрунті і потребувала переміни клімату. Розпитавши людей, Шарль довідався, що в невшательській окрузі є чимале містечко йонвіль ля Звідки якраз перед тижнем виїхав лікар, польський емігрант Тоді він написав до місцевого аптекаря, щоб дізнатися, скільки там населення Чи далеко живе найближчий лікар, чи багато заробляв на рік його попередник і так далі Діставши задовільну відповідь, Шарль вирішив перебратися туди весну, якщо тільки здоров'я Емми не покращає Одного дня, готуючись до близького від'їзду Емма розбирала речі в шухляді і вколола об щось палець. То був дріт від її весільного букета. Флердоранжеві полюстки пожовкли від пилу. Атласні стяжки срібною крайкою обтріпалися. Вона ж бурнула букет в вогонь. Квітки спалахнули, як суха солома. На пополі лишився поволі дотліваючий червоний кущик. Емма дивилась, як він горів. Тріскались картонні пуп'янки, корчились мідні дротинки, розтоплювався позумент. Обсмалені паперові вінчики зривалися під жаром, ніби чорні метелики, поки нарешті не вилетіли в комен. У березні, коли вони їхали стоста, пані Боварі була вагітна. Кінець першої частини